Kan jag bryta ljus på att jag spelar i alla fall, i Ja. Ja. ja. ja det är Ja, vi är igång och det är väldigt varmt idag och vi spelar in med en diktafon här. Jag får hålla i den. Och det är ganska varmt idag måste jag säga faktiskt. Det är i luften här och det här blir inte bra. Jag har tagit en tablett också och käkat små koktletter också med spagetti här. Jag med middag redan och det är i luften jag pratar med Eva också. Det var väldigt varmt här. Men det kommer lite små kalla vindar också. Man var varmare på gården. Jag får knappa upp min skjorta grann här. Vi har Gunnar mikrofon i alla fall då, som spelar in. Fredag den 25 april 2014. Ett långt samtal. Jag har en mus i min lägenhet också. De svarta, hårda, spetsiga bitar, råttfäller kan man köpa på Ica-butiken. Vi går i alla fall på den gamla gruvbanan här då. Och det är guldna mikrofon och vi talar i en riktad Så att mikrofonen sitter på toppen här nu då. Jag håller i den. Ja, jag får hålla i den faktiskt Så det är ganska så varmt måste jag säga. Men det kommer ju lite små kalla vindar måste jag säga. Och de asylsökarna där, det är tvåor som är på sidan, köksfönstret är mot gården, som har bara ett sovrum. Men i alla fall så kan en mus klättra ut med fasaden och ta sig in i lägenheterna, så jag får köpa en musfälla. Jag ser här ser en små här. Jag har tagit en, en allergitablett också, men det klias lite igen. och det är väldigt varmt ute, måste jag säga. Det är väldigt varmt ute helt enkelt. Jag känner till mot att det är mot långsuttan Så det är lång drifttid i alla fall för vanliga batterier där. Ja, nu pratar vi i alla fall här i mikrofonen. Eva satt där höll lite samtal med henne om hur det var att bo i Mars där. Det är fredag fredagen 25 här och jag har tagit en, en tablett. Nu jag har ju glömt min vattenflaska också, så jag har ingenting att dricka här. Detta var ett stort misstag. Jag vet hur, hur det här ska kunna gå. Jag har ingenting att dricka här. Jag får försöka att hålla lite låda i alla fall. Det är svårt att veta om de ska klä sig faktiskt. Nu kommer till små kalla vindar här. Vi vallrar i luften här så temperaturen stiger. Nu går den gamla gruvbanan upp och tar in en diktafon här. Jag tappar den också igår på golvet när jag böjde mig framåt. Den ska ligga i en, en brötficka på skjortan sen. Här är det ut vatten i skönröllingen här. Det är väldigt väldigt det blev varmt. Men när jag gick från gården i alla fall så kom det lite små kalla vindar. Den här typen som, som snodde en cykel också, han bor inte här längre, han bor i Vikmansrötten, han, han besöker bara sin bror ibland. slippa se den där fula typen. Det fanns det ytterligare en lägenhet ledig också, i huset bredvid också, på nedra botten. Ja, vi går i alla upp här upp här. Jag har ingen vattenflaska med oss heller här, jag ser lite tusselag och... Nu går vi på tabletter också här då. Jag var ute igår. Och sen var jag och tvättade mig också. Jag var uppe till ett på natten. Och nu pratar jag i en diktafon här för första gången då. Vi har fredag den 25 april 2014. Mikrofonen sitter på toppen. uttag för hörlurar. Extra mikrofon. nu trycker jag på stoppknappen Och så knappen i mitten så blir det play. Volymen igår var ju på noll va. Så därför hördes ingenting först. Så att ovanför sitter volymen plus och under sitter minus volymen och så på sidan så bläddrar man mellan inspelningarna och det finns ingen som helst USB överföring här utan, utan här är det här är det helt enkelt här är det manuell överföring helt enkelt med audiokabler man får spela upp och spela in och det det kommer ta tid att föra över en inspelning till datorn via line-in där. Så att det tar flera timmar att föra över. Så det går inte lika fort som med USB-överföringen. Där ser vi en vacker gul fjäril också. Ja. Igår, igår var ju inte så skönt. Nu är det varmare. Imorgon blir det ännu varmare men då ska jag vara inne. Jag vänder mig om här mot långsättan och då blir det lite kallare. Och ingen vattenflaska tog jag med mig heller. Ingen vattenflaska är jag med mig heller. Det är absolut ingenting att dricka. Men de här små hårda svarta bitarna. Så tog jag en bild också. Och han Cimex svarade att det är alltså en mus. Det är musbajs i lägenheten har jag. Jag är inte rädd för en mus men jag är trött på att plocka de här svarta grejerna. Så det blir nog lite liten musfälla snart då. Ska vi se. Det var jag som är kar i huset också. De andra bröderna har, har ju en mus mellan benen. Men jag har jag en mus i lägenheten också. Ja, det är inte lätt att veta om man ska kläsa. Det blåser i alla fall lite mer än det vi gjorde på gården där. Och slamhostar upp och spottar ut också. Det är en röd knapp på höger sida. Den är mycket liten som en mobiltelefon. Försätter en knapp på sidan för att sätta den i leger. On. Alltså, ja, att den kommer igång. Det blåser lite småkalla vindar måste jag säga, så att det... Det kommer lite småkalla vindar ibland, ja. Här är några konstiga blommor också, som är lite vita här. Alltså, eh, på sidan är det knapp för att, aktivera, så att eh, dra igång den, och det är vanliga batterier också. På sidan är det knappt för att dra igång den i on. Och sen är det en röd knapp för eh, recording. Och sen stoppknapp. När man spelar in så lyser en liten lampa också. Att inspelning pågår. Bruksavvisningen är ganska omfattande där. Man kan ställa in för restaktivering och sånt men jag ser inte vad det står helt enkelt. Jag får se om jag kan gå in på tillverkarens hemsida och och få hem en i pdf-format. Brukar vi kunna finnas på olika språk. Här har konstiga blommor också som inte är vit sipper. Man kan ha flarsjackan på mig här, men det blåser ju till lite grann ibland. Det brukar nämligen blåsa lite och småkallt uppåt här. Och ingen vattenflaska har jag med mig, det är ju perfekt va? Det ska man ju ha. Men ja, man ska tänka på allt. Så att den kommer ju inte med. När man kommer här uppe nu så brukar det komma lite småkalla vindar, måste jag säga. Men som sagt va, det finns en snällfälla också, då överlever musen. Men det är väl lika bra att vi inte låter den få leva längre för att jag vill inte ha någon mus i min lägenhet. Det ska finnas på Ica-butiken också med en här liten musfälla. Det är små svarta hårda bitar som är spetsiga som jag har gått omkring och plockat med på borden här. Som jag inte hålla på att plocka längre utan och de har gnagat också på en liten äckhäcks jag hade. Ja, nu blir man för varmklädd igen. Vi ska se när det kommer längre upp. Om det börjar blåsa till lite grann där uppe. Här är vi, det vide, vide, videblommor på buskarna här. Så jag pratade en stund med, med, med Eva. där. Hon ser ut som 80 i facet. Jag tror hon har rökt för mycket helt enkelt. Hon har otroligt kraftiga ben. Hon ser ut som 80 ungefär. Hon lagar ju mat på skolan gör hon ju. Så att eh, jag har apparater i ett skyddsfodral här och håller i den och så är mikrofonen riktad här under mig det är starkt, eh, stark signal för mikrofonen men det blir väldigt mörkt va det finns inget diskant, det blir mörkt och doft blir det vi går ju gruvbanan upp här och det är inte lätt att veta om man ska klä sig här det kan ju blåsa till och bli jättekallt också och på, man kan aldrig veta ja det är några konstiga blommor i alla fall här som är på sidorna. Om jag vänder mig om då så blir det ju kallt då. Ja. Det verkar vara så att jag får motvind hem. Det var nog som sist jag gick här så har man vind i ryggen helt enkelt. Så det kommer bli mer blåst när jag går hemåt då. I motvind så att säga. Nu har jag medvind här. Det är så det är. Det brukar vara tvärtom. Jag brukar få en motvind här uppe. Men det är kallt, är lite svalare mot din hem istället. Det här är inte någon. Det här är inte någon. Det har, har inte någon. Jag hade ju fortfarande igår i Bajda med framåt och då hoppar jag nu. Men nu överlevde det. En liten rackade det här. En liten. En liten diktafon, Olympus, för 500 kronor kan man säga. Och det är en som man ska ha. Vanliga batterier, man ska byta ut dem sen till laddbara batterier. Så är lång drifttid också. Men det finns alltså ingen USB-överföring, eventuellt så finns det, det på de dyra apparaterna. Och Bäckeborg bongården är ju köpt också. Jag var ute sist sista men då spelar jag inte in. Vi gick jag ju fram till Boselisa nästan. De har ju köpt den här bondgården nu i Så det är en lägenhet till som är tom där, i huset vi också på nedra botten det. Så det är bara jag och Eva som har tre. de andra lägenheterna är tvåer. Det kom två små här flyktingungar också, små flickor här som hon pratar med, de är väldigt söta små saker faktiskt. Så de är ju ganska söta små barnen. Så länge de inte är kolsvarta, och det finns ju sådana barn också ibland. De där små flickorna var ett söta faktiskt. Väldigt söta var de. Men som sagt, här har vi inte några vattenflaska med oss och det ska man ju ha, men det fick jag ju inte med mig. Men som jag säger nu så har jag precis som förra gången vinden i ryggen här. Och därför känns det lite extra varmt och det vänder jag mig om. Nu kommer det alltså lite kallare vindar. Tittar jag på displayen här, spelar in. Stoppknappen är där så lyser en lampa där. Recording, volymen upp och ner där så bläddar mellan filerna. Det är mycket att lära sig, men i principen så funkar det redan nu att spela in, jag håller redan. Men jag är nog hellre lite varmklädd än för tunnklädd måste jag säga faktiskt. Och jag har aldrig sett Eva heller på ICA-butiken, måste jag säga. Konstigt nog. Hon syns som 80 i facet, faktiskt. Hon har nog rökt för mycket. Hon är väldigt snäll, faktiskt. Men jag vill inte störa henne med, med musik. Jag körde i ganska låg volym förut, men nu har jag valt att inte spela musik alls. I någon högtalare. Utan jag kör med hörlurar istället. Ja, det är mycket. Jag har en... det kommer en, en and. Jag har också nu här en MP3-spelare här nu då som kostar 149 kronor, som ersätter de här gamla modellerna. Vad nu hette Andersson och ting. de gick ju bara sönder. Ja, jag har några små kvar, <hör> men de håller bara i några timmar. <hör> den här lilla rackaren kostar 149 spänn och i svart. Och den är laddad i många timmar och ytterligare laddning nu. Och den går alltså i sju timmar. Och så har jag med mig ytterligare en p3-spelare också här i luren så att jag hör musik också lite svagt här. Ja, nu är det lite småkallt här. Det är svårt det här hur man ska klä sig va. Har man för lite kläder klä på sig går man omkring och fryser va. Så det är bara jag och Eva som har tre. De andra är ju tvåor. Och så är det ytterligare en lägenhet som är tom också nu då, på neda botten. Vi har kommit upp till äh, Rällingsberg här nu då. Och där gick det spår eventuellt här också. Och vi talar för första gången i en diktafon. Och det är en recording här. Lampan lyser också där. Indikering. Man kan se displayen också där. Och sen finns det ingen USB. Utan det är manuell överföring. Jag ansluter en kabel som kommer från en mixer och in på line in. Och den lånar jag. Så då får jag spela upp på den här. Justera volymen. Gå in på en extern ljudkort, Line-in och en USB-kontroll där för eh, volym och eh, Line-in på datorn. lite en liten provinspelning och sen jag om det hela om det låter bra. Och sen får man spela upp och spela in och det kommer alltså ta samma tid som det tar, och äh, som programtiden är. Babblar jag i tre timmar så tar det tre timmar över det här. Då. Vi sa också till Eva här att rabatterna ser inte bra ut. Vi får ett belöv och skrep i rabatterna. Och det ger ett väldigt dåligt intryck att hyresbolaget bryr sig inte om det här. Och det sa hon också. När jag hade tröga fönster så sa Eva samma sak. Hon hade också tröga fönster. Så att man får lirka med dem helt enkelt. Jag har i alla fall en mus i lägenheten och den tycker jag inte att den ska få leva. Utan jag får köpa en liten musfälla här. Och sätta på en liten osbit på den. Då vi se vad som fastnar i den. För jag vill absolut inte gå omkring och plocka de här små svarta hårda spetsiga bitarna. För det är alltså musskit då helt enkelt. Det är ingenting annat än musskit. Som främst ligger på borden. Utom i mitt andra sovrum. Där finns de inte alls. På kontrollbordet finns det inte heller. Men studiebordet med mixen och allting där borta på andra sidan, där var det några stycken nu. Och köksbord. På golvet har de legat också vid balkongdörren och det är nog så att de kommer in via balkongdörren i lägenheten, de kan klätta på fasaderna. Här har vi en CD-säla. Vi är vid det gamla gruvhålet i Rällingsberg. Och jag har alltså inte någon vattenflaska med mig här nu så att det är ju... Bedrövligt dåligt. Vi gör alltså i Rällingsberg nu då. Vi är ganska stela här. Vi har någonting toppsriper där. Nu får jag käka en sån här tablett varje dag. Och den här mp3-spelan då. Den går i sju timmar nu. Driftid. Jag tänkte ha tre som är här. Jag har även beställt en apparat från Pixmania också. Det får man vänta på för det kommer från Frankrike med upp till tio dagars leveranstid Det här var det bara en vecka från på det tog bara en vecka helt enkelt det tog bara en vecka att få den här diktafonen nu har jag den jag känner också den kalla vinden mot långsättan det kan vara tvärtom, det brukar komma en en hård motvind här lite sidovindar är det men den värsta vinden idag det är mot långt Långsvetan tillbaka helt enkelt. Så det blir lite små, kall motvind istället. Det är tvärtom. Så det brukar vara nordliga vindar som kommer här från helvetet. Eh, från, från det här hållet så att säga. Så det är på att det blir lite mer blåsigt när man ska hem istället. Och här är öppna fält också. Så här kan det blåsa upp. Carl Gunnar Holm har en, en bostad här på en gammal tjänstebostad som tillhörde gruvan helt enkelt. Här är odlingssalten här, det är ganska torrt ute i marken. det skulle behövas mycket regn faktiskt, det är spricker här i jorden. Men herregud, nästa vecka! Nästa vecka blir det inte bra. Det blir väldigt, väldigt kallt helt nästa vecka. Det kommer att bli mycket mycket kallare nästa vecka också, från tisdagen där. Det är så kräka kallt så det ska komma snö på morgonen morgon också sen nästa vecka. Ja, det är 11 grader och sånt och, och, och mulet och så. Så det kommer en riktig rysk kallfront nästa vecka helt enkelt. När jag vänder mig om så här mot långsuttan så att säga. Då känner man en ganska kall vind också i skuggan här. Här i medvinden i solen så är det skönare. Men det blir alltså ganska kallt. Vi fläktade på i alla fall lite grann här. Ja, det var, inte varje dag jag pratar med Eva faktiskt. Hon rökte ju inte heller så kan ni prata med henne. Och så brukar hon ju blåsa cigarettröken rakt upp i face på mig. Vilken förnedring va? Ja det är bra varmt i alla fall. Men som sagt va? Ändå är det lite grann nu. Känner jag ju lite grann småkalla vindar. Så att jag får då är glad är de här kläderna i alla fall. Nu hade jag ingen vattenflaska med mig idag då. Jag var uppe till ett i natt då och bloggade där. Dissidenten är Jurelina ska vara med också. Han fick ju lämna då Estland 79. Nu blåser det upp lite grann. Så det känns väl nästan bra med de här kläderna. Jag skulle egentligen haft en vattenflaska med så också faktiskt. Men hade jag inte. Jag får hålla ju också till diktafonen här. Och det är vanliga batterier som följer med. Men eh, de ska byta sig ut på ett laddbara batteri sen faktiskt. Vi ska strax komma upp på Hinshüttevägen och svänga vänster. Och här ser vi en brevlåda som tillhör Karl Gunnar Holm. Han bor i en gammal tjänstebostad helt enkelt som tillhörde det gruv, gruvdriften. Vi ska strax komma upp på Hinshüttevägen och svänga vänster här upp mot hästarna. Nu blåser upp, måste jag säga, ganska kalla vindar. Vi ser höga berg också. Ingen vattenflaska. Och här har vi aspar också. Jag checkar med där redan. Sen har små kokletter och, och spaghetti. Den här mikrofonen hörs rätt så bra också på avstånd också. Ska ha en strax under munnen här. Nu kommer upp på jag upp och hins vägen snart. Här är en brevlåda också för Karl Gunnar Holm som bor i en gammal tjänstebostad som tillhörde gruvdriften en gång i tiden. Ja. Här blåser det, här blåser det lite grann mer, här blåser det mer. Det här blåser ju mera, så att det är lite, nu är vi medvind här men det kommer det ändå sidvind. Så att det blåser lite mer här nu, lite mer blåsigt här på de öppna fälten, det är väl råg och, råg och vetefält är väl. Mikrofonen är väl skyddad också, den ligger i skyddsfördrag här, jag håller i den med högra handen. Sådana här batterierna ska vi byta ut sen mot laddbara batterier. Det första jag skulle testa igår då var ju volymen på noll. Och det är möjligt, möjligt också att de dyrare modellerna har USB-överföring. Men i alla fall har den här modellen inte det helt enkelt. Så det är en manuell överföring av det här. Och det är första gången vi spelar in med den här diktafonen och man skulle ha köpt en diktafon för många år sedan. Redan när man bodde i Säter också periodvis och vi var i skogarna där. Istället för att bara gå omkring och prata för sig själv. Den diktafonen är jättefin, den är mycket liten. De gamla diktafonerna var ju nog mycket större och de hade en liten mikrokassett också. Och det är inte bara jag som är en potta på natten heller, jag pisar lite i natt också. Utan även Georg Lindberg har en potta på natten också. Och det är lite mer blåset här men ändå är det ju bra varmt här. Jag har ju öpp öppen kamouflagejacka här och, och har även öppnat skjortan lite grann också. Och sist jag var ute här Och sist jag var ute här så gick jag ända bort till Bosse och Lisa faktiskt. De har köpt den här bondgården också i Jag mötte några cyklister också faktiskt. Vi kan se det dallar i luften. Och vi kan se några hästar också där på väg hinsuta nu. Det kommer lite små vindar sådär faktiskt. Det kommer lite små vindar från sidan så här. Men man känner liksom att det är ändå varmt och skönt ute. Och jag får ju ta nu en tablett varje dag. Jag var ute igår alltså. På apoteket och känt min kartong också. Som jag fick vänta en vecka på. Och där vill de inte stoppa ner i en passlåda. Jag ser en vit blomma också som... som jag vet inte vad den heter riktigt. Ja det blåser upp litegrann måste jag säga också här. Det blåser upp litegrann faktiskt där. Och jag pratar i... Jag pratar i den här Jag pratar i den här diktafonen då som är helt ny. Första gången jag skulle spela in eller lyssna igår så var ju volymen på noll. Volymen var på noll va? Bruksanvisningen kan jag inte se för det är så liten text där. Det är så väldigt liten text va. Jag ska se om man kanske kan ladda ner bruksanvisningen i pdf-format från hemsidan. Olympus har ju hållit på med det här mycket länge. Det var ju mikrokassetter förut. Av någon anledning så har jag aldrig köpt en diktafon förut. Men det är första gången. Det är första gången jag har en diktafon i hela mitt liv alltså. Och där har vi nog en orunvråk or där. Och där har vi mobilmasten också. Ja, det här har vi en orunvråk så det, där. Såg ja. jag. Man ska vända som ibland och titta på sidorna också och så. Ja, här blåser lite mer va. Så att det är nog ändå bra med de här kläderna svart lite fodrade byxor här som värms upp av solen. Och där har vi en ormvråk. Fram ormvråken är vi där. Vi kan se alltså en ormvråk. En del flyttar och en del brukar vara kvar på vintern, Det är lite olika. Så nu är vi i alla fall ute här. Ja, jag är heller för varmklädd än för tunnklädd måste jag säga. Jag har öppnat upp också nu jackan och skjortan lite grann här. Och håller i apparaten fört nya batterier, lampan lyser och displayen visar Då titta på där på rekordingen och. Äh Det är svårt det här faktiskt jag säga. Där Den här nya MP3 spelar lite svår Ena halvan utav grejen där Då är det pausknappen va Och andra är det ju <skratt> <skratt> <skratt> eller play-knappen. Och så kan man spela väldigt högt också. Det var väldigt svårt. Det blåser upp och tar helvete här. Ja men hallå, kom igen nu då. Den ena sidan av knappen är det pausen, den andra är det är det play-knapp. Det är volymknappen också. Nu går vi sju timmar den här. Vi ska ha tre stycken sådana här. Då. Tre sådana här. Och lampan lyser då. Och det är helt nya batterier. Jag håller i den också. Nu känns ju byxorna väldigt varma här. De värms ju upp, de här svarta byxorna här. Man kan spela väldigt högt också, nämligen. Ja, vi närmar oss insettan. Och sen så gick jag ju nästan upp till Bose här. Jag tror det har varit en inspelning. Det kan väl ta fyra kilometer bort till Bose Så det blir det 8 km. Och det är helt nya batterier här, så det kommer ju spela in ganska länge här nu. Men det finns inte någon, någon USB-överföring helt enkelt. Ordningsfälten är ganska torr här. Det ska behöva lite regn faktiskt. Så jag i apparaten också. Kommer och sätter vägen upp. Blåser det upp lite lätt Vi ser hästarna också i där här Och det ska inte blåsa så mycket på mikrofonen Gjort i ordning en cykel också Som jag hämtade från källan där Cykel nummer två, har pumpa luft i däcken där. Den här ringklock också Jag kört i ringklocken i Märsan Centrum Sen plingade Men sen så slutade de att plinga Nummer två var likadant, och de fick ju lämna Märsa Centrum också för de höjde ju hyrorna då. Märsa cykelbutik där, det har varit i många år, men de fick ju flytta tillbaks till villan. Det här är ganska så kallt och blåsigt. Vi har en hästgård här uppe i Hindsötan helt enkelt. Här står hästarna också lite grann där inne i stallet. De rör sig inte så mycket hästarna. Jag som är den enda ballen i huset också. Övrigt är det musar. En gammal käring, en liten prutkäring med en relator också som man knappt ser ute. Vad händer om hon skulle avlida då? Så kommer någon sån här riktiga typ som börjar spela hiphop och dunka dunka musik på nätterna. Då får man ju flytta direkt. Kärstim inte mot mig, hon hörs inte ett så alltså. hon är helt tyst, den kvinnan, jag lovar. Hon är helt ensam. Och jag var på hemtjänsten. Man hör ingen tv. Eller radio. Eller musik. Eller dammsugning. Man hör inga toaletter som spolar. Alltså ingenting utav det här hörs det va. Det finns ingenting för henne. Det är så tyst det kan bli från Kerstis lägenhet. Och likadant från Eva under mig. Så när det är så förbaskat tyst i huset så vill jag inte bara spela musik. Det är ingen fara, man kan spela lågt också, ta bort basljuden och dra ner också. Så att det bara hörs i själva rummet där, det spiser inte utanför. Ja, ja, det går vi på i alla fall här. och Vi måste ju alltså röra på oss här. Men det är lite småblåsigt måste jag säga. Det är öppet här också. Det var varmare på gården. Eva har ett par kraftiga ben, måste jag säga. Vänder man sig om så får man den här vinden också nu. Så nu vet man det, att det kommer bli lite värre, värre med vinden hemåt. Här är en gammal hästgård som de nya ägarna, som hade ännu mer hästar, köpte för 1,2 miljoner kronor. De förra hade också hästar, men det blev det ännu mer hästar, så att det blir ganska starka dofter här. Det luktar häst här uppe. Hästskit och hästpiss men det ska ju när man är på bomvirsan och på landet. Och klocka har vi där också, det är mycket gammalt hus det där. Du måste ha samma hus som jag sett gammal bild på, det är från 1800-talet. Och vi fortsätter inspelningen här då. Med en diktafon, Olympus. Liten som en eh, mobiltelefon. VN 7700. Man kan ställa in den så att det blir röstdyd också. Men det spelar ingen roll, jag har fått det nog fungera nu på rekordingen här nu då. Och sen är det bara en stoppknapp. Och så är inbyggd högtalare också, lite liten rackare. Eller uttag för hörlur. Men jag har nog ingen medhörning, man hör inte sig själv när man pratar nu. Man kan bara lyssna på sig själv när man spelar upp. Och här uppe finns en brevlåda också, men jag har ingenting att skicka till Fabio Lindberg. Jag är mig ganska stelt. När jag vänder mig om här så får jag lite vind här. Man känner direkt alltså. Mot långsidan så blir det värre helt enkelt. Och därför det känns rätt så bra nu. För det är med medvind här helt enkelt. Och här äh, är jag hästar här. Det var en katt också. Här. Jag tyckte det såg höns en gång också. Och takluckan är en lucka som har lossnat helt och hållet här nu. Den hängde på sniskan förut. Det har ett sjöl också i en hagengång här. Det här huset är ganska gammalt där med klockan. Jag såg en byggd för en gammal bon går i världenturen en gång med sådana här klocka också. Faktiskt. Det hade någon slags betydelse förr i tiden när man pinglade i den. Om Riskebå finns det en liten klocka också som man kan pingla i. Och nu är det hästarna här. De är mörka, alla hästarna här. De rör sig inte så mycket. De är ganska lata med småsega. Vi ska nog sänga vänster här tror jag och äh, här finns ett trén som inte alls är på gång så att säga. Inte ännu någonting. Björkene börjar komma lite grann faktiskt och nu är vi utanför långsötten här uppe i heter det. Ja, man skulle ha köpt en diktafon för många år sedan, det är ganska dyra saker det här. Men jag menar jag har ju haft pengar alltså jag har fått ärva av allting. Så varför har man inte köpt en diktafon? När jag var ute i setet till exempel så hade jag ingenting att prata i. Det fick jag prata för mig själv istället. Det rör sig ganska stelt här. Och cykla är tyvärr en för, för länge för kallt. För det blir också en fartvind också. Och en motvind som blir ännu värre. Än när man går. Så ska man cykla måste man ha mycket varma kläder på sig. Man känner redan när man går så här att det kommer lite kalla vindar. Så det får vi helt enkelt vänta lite igen. Ja, den rena luckan har lossnat helt och hållet här förut. Den hängde ju snett. Det finns gamla bilder här på de här byggnaderna faktiskt från 1800-talet så att det är mycket gamla grejer det här. Det är mycket gamla byggnader det här helt enkelt. Vi kan se att vi kan lukta ganska starkt här när vi kommer upp till hästen här på sidan. Vi ska se. Vi närmar oss hästarna. Det är knappt jag hör mig själv. Och vi har ingenting att skicka i av heller. Jag tror att de vill hälsa på mig här nu. Jag kommer ganska långsamt här nu. Faktiskt. Jag håller i megafon, min riktafon. Här är det hästar som stirrar. Vi kommer att hälsa lite. Kom så. Lukta lite. Här, lukta. Ja, det luktar ganska saffrent här måste jag säga. Uxen har nu på att också här faktiskt. Ja, vi går vidare här. Ja, nu känner jag Dorfsen och häst här. Den här gången ska vi svänga vänster här för att vi var förra gången nästan bort till Boselisa. Och som sagt, här luktar det häst, hästskit, hästpiss här, svänger vänster mot laggarbacken. Det här ligger en massa hästskit också på marken som luktar, en gammal lada här. Sybo är där borta, Boselisa, promleden. Kommer ända bort till Engelsfors och Hofors och sen vänster kan man komma till Riskebo helt enkelt. Nu luktar det starkt helt enkelt. Här luktade verkligen starka dofter. Här stod en cykel också förut när den är borta. Här luktar det ungefär som på skansen helt enkelt. Det är mycket starka dofter. Där kan de gå över en å där, det är ån från... Det fanns en dansbana också faktiskt vid eh, Damsjön för för länge sedan. Och en liten skola fanns också här faktiskt, vi ser papper på. En liten skola har vunnit till så långsiktigt, äh, Hinsöten har haft en skola också, mycket i Litan på 1800-talet. Och det är flera byggnader som är rivna också helt enkelt här. Vi kommer nog få lite mer vind också här nu. Så det kommer bli lite småblåsigt helt enkelt här. Jag har lite ont i vänsterfoten också här nu faktiskt. Så jag håller i min diktafån helt enkelt här. Så att jag har... Äh jag håller i min diktafon nu. Och här delas i ån också faktiskt. Den äh, delas i här. Ån från äh, dammsjön delas i två delar här också. Så att... Äh den kommer att dela sig här i två delar nu. Den delas alltså alltså i två delar här. Det finns en jordkällor också här. Det har på draget här. Det sprutar nästan mer på nästa här istället. Så kommer björken också lite grann. De första små tunna buskarna som är här med gröna blad. Det kommer lite grann. Men många träd har ingenting helt enkelt. Men med de här lite tunnare träden. Det kommer lite mer faktiskt. Och så har vi en äh, jordkärnor också här. De som har tagit fram en cykel. Man grävde ju en kanal helt enkelt då från äh, dammsjön. För gruvdriften för att kunna få ström. Till... Äh, akkumulatorhuset där. Och de djur så stod det runt tar vattenkraften helt enkelt och gav elström. Det känns det rätt så skönt just här. Men rätt så kommer man ner i den här lite hårdare vindarna. Vi kan se också de här avlånga korvarna på björkarna. De flesta björkarna har ju inte kommit ännu här. Och nu är det ganska illa också med min... Vänstra fot. Vi ser väl videbuskar vida här Vi får helt enkelt halta fram på det här viset med en dålig fot. Nu känns ju det så varmt. Det går en hel del erledningar också här. Jag håller i, håller i apparaten helt enkelt. Jag håller helt enkelt i apparaten. Jag håller i håller i foten helt enkelt. Den ska nog vara skyddad för vind också. Det är ganska mörkt äh, men Det börjar komma i alla fall lite grann På några ställen. Då är yxor också där för de vill ju gärna glida ner hela tiden. Det här är inte någon svangram Det går ju el. Elledningar går i här. Stolpar och olika håll. Kom ju där bortifrån också. Vi befinner oss i Hindsuttan i alla fall på väg mot Läggarbacken. Det blåser upp litegrann. Vi kan se Älvsjöberget också. Dagens datum är fredag den 25 april 2014. Jag har inte någon vattenflaska med mig. Jag har lagt ner rör också för att kunna leda vatten här i diken här. och grev ut dikena mer djupare. Jag tänkte att det ska rina upp massa vatten på vägen helt enkelt. Och vi är hinsettarna på väg mot laggarbacken här. En uttorkad midsommarsstång också har vi. Och massa musik i lurarna här. Och den här ska gå i sju timmar. Jag har laddat upp den och ännu mer idag. Jag tänkte ha tre stycken som här. Man får ju ladda dem några timmar och sen ska de gå i sju timmar och tre sådana vet du har man med sig då. Och sen har vi också en, en kommer sen från Pixmania också men då får man ju vänta lite grann. där. Det kommer från Frankrike. Det är upp till tio dagars leveranstid alltså. Vi kan se Älgsjöberget också. De fixar fixar vägen lite bättre tror jag här, det var värre för. Man har krävt ur diken också, det har dikat ur här. I djupare diken och de har fixat vägen lite bättre tror jag. För vägen, vägen var ganska dålig förut här, trasig. Så att vägen är lite bättre nu. Så det var värre, det var förut. Så att här kommer vi i alla fall med en dålig fot här. Och solen var med på en hel del. Det måste jag säga också. Och nu fick vi en hög volym här. Nu har jag bara musiken. Jag väntar på nästa låt. uh -huh. Spelar in igen Ja Det knappt jag hör mig själv Så hög musiken är jag alltså Ja jag hör mig själv men det är väldigt svagt Vi är på väg mot laggabacken här. Det går inte fort, men det går ju framåt och det blir ganska blåsigt också här. Och vi har ju påbörjat en ny inspelning också nu. Inspelning nummer två den 25 april 2014, fredag. Och där kan man komma rätt långt upp på skogsvägarna helt enkelt. Så sagt sakta men säkert kommer vi här. Det är ganska blåsigt här. Det blir mer blåsigt här. Vi kommer nog lite mer i motvind nu. Måste det bli. Medvinden är nästan borta nu. Det är mer motvind. Så det blir ganska blåsigt här. Men solen är varm. Och det fläktar lite mer, Det gör det. Vi ser alltså Älvsjöberget då ja. Det här var lite gatubelysning också men den tar ju snart slut. Det vänsterfotet är rätt dåligt också här. Så det är en gammal traktor från 1842 också. Och någon gammal veteranbil. Och så ser vi Älvsjöberget också. Det blåser upp ner i träden här. Jag blev väldigt dålig i vänsterfoten, måste jag säga, faktiskt. Och höfter och alltihopa. Men... Äh, det är rätt så hög temperatur idag också. Lördagen blir ännu högre, men som jag sa nästa vecka blir det inte bra. Tisdag, onsdag och torsdag blir det betydligt kallare. 11 grader av mulet och till och med snö på morgonen, om det stämmer. Så... att äh, Det blir väldigt kallt helt enkelt. Om det stämmer det här. Nu är det konstiga buskar också med alla Hasseltrén som kommer här. Jag går ju på tabletten nu också. Vi kan ju se älgsjöberget där. Det finns ju ytterligare ett naturreservat. Så det ligger till vänster där vad det nu hette för någonting. Älvsjöberget och så var det ju. Älvsjöberget och så var det ytterligare ett naturhetssagott. Och här är vi nu. Vi är vid det här. Nu lämnar vi då Hinsuttan här. Och går mot Eh, Läggarbacken Och det är inspelning nummer två eh, Fredagen eh, 25 april 2014 Gunnar och en mikrofon. Inspelningen måste ha avbrutits här också Nu haltar jag fram en ganska dålig fot också här. Och nu får vi alltså mer blåst, mera mera blåst och mer motvind. Mer blåst mer motvind får vi här nu. Vi gör oss ganska så stelt också här. Här ska det bli en första majbrasa också här uppe i Hemsötan helt enkelt. De har man lagt en massa bråte här. 25 april har vi i alla fall 2014 och det är fredag. Och vi är på väg nu mot, mot Läggarbacken helt enkelt. Från Hinshuttan lämnar vi nu. Vi lämnar alltså Hinshuttan nu på väg mot Läggarbacken. Och här rinner också vatten här. Jag går ganska dåligt med ena foten här, måste jag säga också. Det är nog kansigt den här apparaten. Den slutade spela. Jag skulle bara ändra, ändra volymen helt enkelt. Nej, jag tror att det är slut. Jag tror att det är slut helt enkelt. Det den verkar slut. Då får vi ta och eh, vi har ju två andra apparater med oss. Så Vi har tre stycken till och med. Vi måste ladda den mer där hemma. hemma. är in mer, mer vatten här. Det blåser rätt mycket. Det blåser mer här uppe faktiskt. Det gör det. Det blåser rätt mycket här jag har med mig en också faktiskt. Och den, är, den går i sju timmar den. Eller den går i 20 timmar. Så nu är det ganska blåsigt här. Och ska jag säga till Eva också att här, upp, här uppe var det blåsigt. I motvinden var det kallt. Så nu är det, jäklar, det är bra att man har dem här. Nu blåser det ordentligt här uppe, i motvind också. Så här var det verkligen blåsigt. Så att nu är det slut på värmen, nu är det blåsigt och lite motvindsaktigt här, så nu får jag vara tacksam för de här kläderna jag har på mig, kan jag kan säga till Eva om det också så här. ja, jag har ju musar i huset också där, damerna har ju musar mellan benen men nu har jag mus i lägenheten också. Jag såg en tom lägenhet också nu, på nedre botten, i huset bredvid. Det måste vara inspelning nummer två det här. Ja, den här, här MP3-spelaren som jag har här, den är, den är slut nu. Så då måste vi ladda mera. Man kan nog se lampan tänds när den laddar, men sen kan man inte se något mer. Man får väl hålla på några timmar att ladda den, så ska det gå i sju temar. Tänkte köpa tre stycken så här. Och den från Pixmania, den går i, i 12 timmar, men det får man vänta på lite längre. Det kommer från Frankrike där. Ja det är ju varmt i solen i alla fall, det måste man säga att det, är. det börjar komma lite mer. Lite mera moln börjar komma också. Så att äh, Jag har svarta byxor också som drar åt sig värmen. Nu blir det väldigt varmt igen. Och jag har ju absolut ingen vattenflaska med mig här. Så jag får inte i mig någon vätska. Det borde man ha tänkt på. Jag haft med sig en vattenflaska. Men det fick jag, fick jag inte med mig idag helt enkelt. Så det var jag tänkte på. Ja, det är mycket svårt att veta hur man ska klä sig. Verkligen svårt är det. Det är inte lätt att veta alltså. Men en diktafon ska de ha haft också för många år sedan. Men på den gamla tiden så var de nog både större och, och, och tyngre. Den här är mycket liten och väger ju ingenting. <kör> och förr var det en sån här mikrokassett också. Och den här har alltså ingen USB-kabel emellan datorn heller. Det är möjligt, möjligt att de andra modellerna som är dyrare har det. Den här modellen har inte det i alla fall. Så det blir alltså en överföring med... Audiokablar, helt enkelt. Vilket innebär att det tar det tar sin tid också att överföra. Att överföra inspelningarna till datorn. Men det får ta den tid det tar. Och det här verkar vara inspelning nummer två också. Sidoknapparna kan man ju bläddra mellan, mellan de olika inspelningarna, helt enkelt. Så här... Så lagras det inte på något, på något sätt Det finns ingen möjlighet att föra över den här till datorn Annat är med audiokabel helt enkelt Det finns ingen möjlighet att överföra den här med, audio, är med, med audiokabel Man måste ha Man måste ha audiokablar Till line in på datorn, externa ljudkort Och igår var i volymen på noll också så det hörde sig ingenting först. Ja, här kommer jag för lite gräs här. Det går ju ganska dåligt här och stelt. Här måste jag säga att det är verkligen blåsigt också. Det kan hända att det blåser i mikrofonen. Där ser vi Sjölm också. Det ser Sjölm som blänker. Och grätlar. Så att... Uh jag känner nu att byxorna är på väg ner också faktiskt här. Det är sakta men säkert glida ner. Men vi kan i alla fall se sjön Rällingen som blänker där borta. Och här är lite småkalt just här. Vi närmar oss så sagt till liga här. Vi ska se att vi kan komma ut med lilla och stora älgskön också. Han sprickar i läppen också. Och så han potta på natten. Precis som Jölinberg har. Och här är ett fult kalhygge här. Kan man väl nästan säga. Vi kommer nu mot Läggavacken som sagt. Det ligger i alla fall och det är ganska belåset här. Då. Det är en mikrofon har vi. Första inspelningen också med en diktafon. Och söndagarna klockan 19.00 till 20.00. Så finns det inlagt också Gunnar på 60 minuter. och dagtid på Sverigekanalen finns en reserverad tid på att köra Gunnar mikrofon live i studion. Men det här är Gunnar mikrofon ute. Och det har varit ganska dåligt med inspelningen måste jag säga. Jag har inte varit ute så mycket den här vintern. Ja, det är både varmt och kallt på samma gång. Det kommer skuggan också här nu. Och som jag sa då ser lite mer blåsigt här nu. Och den här MP3-spelaren har ju gått ganska mycket i min egenhet nu så att den behöver laddas igen. Den går sedan i sju timmar jag tänkte ha tre stycken så här. Den har en klämma. Den gamla modellerna är borta nu. De var dåliga. Vi hade ju tre stycken med skärmar också. Med mikrofon där. Och de gick ju sönder då, alla tre. Speltid på sju, sju timmar. Så här är billiga grejer va. D dynga. Och här uppe vid Läggabacken har varit en bongård också. En gammal avlång lada här. Det kommer komma får också här senare. Och jag vet inte var de kommer ifrån måste jag säga. Ingen aning. Jag har ingen aning om var de här fåren kommer ifrån. Nu börjar det bli ganska så varmt här. Men Skulle man cykla idag så blir det mycket mer fartvind och motvind. Va? Så, så att det blir kallare. Så det får jag vänta. Det måste bli betydligt varmare i luften helt enkelt. När jag pratade med Eva så var det skönt på gården där. Men det kan jag inte säga att det är nu. Här är skugga också. Ganska blåsigt. Det är en bofink där. En gammal lada här uppe. Och en stor skorsten. Det här är ett hus i tre våningar måste jag säga att det är. Totalt. Det finns en övervåning också. Men det är nog inte originalhuset det här. Men det har varit någon går i alla fall en gång i tiden här med en gammal lada. Och här ser vi också Tusselago här. Måste vi vara, ja. Asparna kommer ju sent också. Asparna kommer ju väldigt sent. Så att nu börjar det komma här. Men det är inte alla träd. De flesta träd har inte några blommor. Och sen är det granar och tallar också, är ju gröna året runt. Och här ser vi också en myrstack som är ganska så stor. En ganska så stor myrstack också här bredvid vägen också. Vi befinner oss i skuggan också här så det är lite småkallt. Vi ser lite vidsipper också. Och jag har absolut ingenting att dricka här. Det är inspelning nummer två. Det måste bli något fel på den första där för det bröts av. Men det funkar ju då att föra över manuellt och spela upp spela in. Det går också. Det tar några timmar bara. Och här har vi också gatebelysning också. Här börjar kommer komma lite grann på marken. kommer komma också här sen. Det blåser upp ganska kraftigt. Kraftiga vindar. Jag ser den här höga bergen där borta. Det var Anders Som han sa det river. Aj, aj, aj. Och sen ska det bli kallare nästa vecka. Så det blir verkligen dåligt där. Och Här blåser det. Jag befinner mig i Läggabacken. Här hänger en jacka över en stol och här är ganska kalla blåsiga vindar. Här hänger Dalarnas länskapsflagga. Och så ska vi ta oss upp för dessa backar. Här kan vi se en selsäla vippa på sin lilla bakdel. Och så har vi och också i lägerheten här så vi får nog köpa lite musfälla här att offra en liten ostbit så att vi tar kol på den där rackan. så jag kan slippa plocka omkring på de här små svarta hårda bitarna jag skickar en bild också till uh, Antisimex så nu vet jag Eva om det här så nu kommer hon ju berätta det här också för Kärsten att jag har en mus i lägenheten det är ungefär vad tanterna har mellan, mellan benen. Ja, här kommer det få och betar senare också. Vi ska se, vi ska ta oss upp för själva lagga backen här. Det rör mig ganska stelt. Vi ska ta oss upp för. Vi har ingenting att dricka heller. Stängsigt är på plats. Vi får vänta lite grann på fåren. När de dyker upp. Då ska vi ta oss upp för. Själva laggabacken. Och här bor ju också Faber-Korpen. Han har egen brevlåda här nämligen. Där ska en beta sen. Faber-Korpen har ju också en brevlåda här uppe. Det står nämligen korpen på lådan. Eller pastlådan. Och här finns det gatubelysning också. Det är småblåset här. Här är korpens brevlåda här. Faktiskt. Korpen har en egen brevlåda här. Nu fick jag ont i den högra häften också här. Så att det är lite jobbigt det här. Inspelning nummer två är det här. Jag fick ett problem också med den här mp3-spelaren. Den har avlidit, den måste laddas ner. Jag har kört ganska många timmar med den så att den måste laddas upp ordentligt. Jag tänkte med tre sådana så går det sju temar. Plus en från Frankrike också går det tolv temar. Eventuellt två sådana. Jag har en Trextar också som går ända upp till 20 temar. Men nu kommer vi här. Nu kommer vi i laggarbacken. Vi måste stanna, vila och flåsa. Jag har inget vatten att dricka heller. Om jag hittar en liten flaska så kanske jag kan fyra det med lite vatten. Men tyvärr har jag inte med någon flaska. Så det var väl den största missen idag. Ja, här blir det i alla fall lite kallare här i laggarbacken. På väg upp för. Det är några som bor här. Med telefon och elkablar. Och sen är det så att säga, inte något mer av den biten. Det finns några enstaka små hus med med flytt där. Men det är väl ändå ett fritidshus som jag fattar Till vänster har det varit en bondgård. Och till höger också med en stor fin lada. Vi kommer nu upp för här. Och eh, det är ganska så kraftig backe. Vi känner motvinden direkt när man vänder sig om. Här hänger en eh, svensk flagga här. Jag är hade jag en kamera med mig men jag kunde inte filma så länge. Jag har en stor bondgård också till höger här med en fin lada. Så här har vi både gatorbelysning eller vägbelysning och el och, och telefonledningar som går här. Jag ser några också. Och en stor lada som är verkligen fin. Vi måste ta oss upp väldigt försiktigt här. Det är väldigt stelt nämligen här. I höfter och leder. Jag har ingen vätska nu att skölja ner i halsen, så det blir väldigt torrt. Det är en verkligen stor lada måste jag säga. Riktigt stor och fin lada där. Så det har varit en bondgård en gång i tiden. Vi fortsätter sakta men säkert uppför för laggarbacken, kommer en fjäril där. Och, äh, här är också gatorbelysningen, går upp hit här. El och telefonledningen går in här i huset här på höger sida. Parabolantenn på taket. Och sen är det liksom inte något mer utav den varan. Det finns några få hus här ute i flyttesjön också. Jag tror att jag bor året runt här, huset till höger. Fast jag har aldrig sett soptunna här. Det hörde vi äh, taljuksingvislar. Jag har aldrig sett någon sopbilar heller här uppe måste jag säga. De körde väldigt tidigt på morgonen helt enkelt. Jag ser lite vitsepel också, det blir kallt. Och det är så en jag. soptunna, ja. Man bor året runt här i ganska stor villa. Och sista gatubelysningen också här. Sista gatubelysningen men så att också. På plassandaler. Och så jag lite igen här i... I den här kraftiga backe. Fortsätter vi upp för här. Sista stolpen här, med ett litet elskåp. Det kommer lite små blommor här, blå tror jag ser också där och vidsipper några stycken. Nu har vi faktiskt stolpen ute på, på själva tomten helt enkelt. Och det hänger tvätten också. Det står elstolpe på tomten också med ett litet elskåp. Med gatorbelysning också. Nu ska vi upp för det här. Det kommer lite blommor i. Mycket vidsgipper också bakom huset där. Och så en lekstuga bakom där. Jag skulle naturligtvis ha tagit med sig. En, en vattenflaska. Men det gjorde jag ju självklart inte. Vi håller på att ner också. Och dröpa. Vi ser en jordkällare också här. Man är avrättningsplats också utanför Långsöten. Utanför Långsbyn där, Vi kan läsa mer på dalkarsvägen.se fast utan prickar. De kommer ju ösan här. Från Falun. Jordkällare har vi här. Här är jordkällare. Och så är det bara en liten bit kvar av lagarbacken här nu faktiskt. Jordkällare till vänster och så är vi bara lite grann kvar av har vi där också. Lite grann kvar av lagarbacken. Man skulle ha tagit med sig en vattenflaska här. Men det har jag alltså inte så att det är ju ett stort misstag helt enkelt att inte ta med sig en vattenflaska. Ja, Har det jobbet här det känns säkert i den högra häften också. Här nästan uppe för lägga 25 april 2014. Ser en fågelholk också. Jag på höger fot. Det kommer att bli en nedförsbacke här, blåser upp lite igen. kommer till små kalavinder ibland. Sista komma borta så var det snö på vägen. Vi kan se hur det ser ut nu. Det var fullt med snö här för några veckor sedan helt enkelt. Jag kan se det är så stor, höga Älvsjöberget här. Uppe på höger sida. Där uppe har vi Älvsjöberget. Det blåser det här. blåser kraftigt. Vägbommen öppen. Jag har legat ett grustag där borta som är nedlagt. Älvsjöberg kan man se det höga där. Det här är det väldigt blåsigt helt enkelt. Här får vi ganska frisk och kall motvind också här nu. Men som tur är så... Det är det slut med de här backarna här nu i alla fall så det kommer en nedförsbackare här istället. Och så här kommer också en enskild väg. Vi ska se här. Ja, det är svettigt det är. Nu kommer fjäril. Nästan fjäril var där. Nu kommer en i Högerkurva kommer här. Jag sänker en det här en liten lite här och äh, lite små kall motvinder också faktiskt. Vi kan se här, det här finns en liten väg ner mot Långsjötta där och så finns det en vandringsled också som går upp till Kempovägen. Jag får bara ta en tablett också per dag. Jag pratar en stund med Eva där. Jag kunde ha spelat in det samtalet också. Men det gjorde jag ju aldrig. Så nu måste jag faktiskt ta och... Vi in här i... Byxorna glider nämligen neråt här nu Ja, det är recording här, del 2. 25 april 2014. Gunnar mikrofon. För första gången med en diktafon. En liten Olympus. För 500 kronor. NetOnNet.se. Ingen fräktavgift. Jag köpte också en liten MP3-spelare. En ny modell som ska gå i sju timmar. Men är behöver laddas nu. För den har kört ganska många timmar i lägenheten också. Nu kommer Eva tala om det här också för Kärstin också. Min granne. Att jag har en mus. En husmus i lägenheten. Men det vore bättre med en riktig mus. Som damerna har med sina lår jag får mig med en liten husmus men den ska vi ta, li ta livet av får köpa lite musfällor och sätta och offra en på där och sen för den ska vi ta koll på jag vill inte ha någon musare i lägenheten helt enkelt och nu blåser det upp rätt så hårt här och sista kom här här går en vandringsled också upp till Vi Vandrar oss om. Jag det var rädd för varje var, björn här. Det var en tjej som var ute och joggade i Säfri tror jag var. Som hörde ett vrål och sådär. Hon ökade fart i en kurva och sen. Här kommer in på enskild väg också. Och sist jag gick här. Så var det massa snö på vägen. Här ser vi vackra fjäll här, svart och vitt. kommer in på enskild väg här. Vi kommer ha lilla, lilla sjön på höger sida också. Nu kommer sedan falun där via kniva till långsjuttan 2,4 mil, eller 2,2 var det. Då kommer de ju, Kempoväggen går ju här uppe med vändplan och där finns det skyltar. Det står knivaleden. Man kan ta sig alltså, på vägen ovanför kan man komma till Kniva. De kommer då från, nu är vi inne på enskild väg här. När man kommer från Falun till Långsjötan så är det lite drygt två mil genom Kniva och skogarna delvis. Och Nyberget heter det också där borta, då ligger gruvor och grejer där borta, och Lövåsen. Ja det var kul att prata med Eva faktiskt. Men så jäkla tyst i huset va? Så jag vill inte störa tanten med massa musik. Utan jag fortsätter med mina, med mina hörlurar. Då slipper vi... Man kan spela lågt också. Det är inget problem med det. Det gjorde jag förut också. Spelade lågt. Och jag tog bort bas och sånt. Så man kan spela mycket lågt. Så man bara hör musiken i rummet där. Det spis inte utanför. Utan jag hör musiken och sen går det inte utanför lägenheten. Ja men nu är det kallt igen här. Jag tror vi har en bäck också med vatten här. Jag får tänka på det med vattenflaska nästa gång. Måste jag säga. Jag får tänka på det med vattenflaska faktiskt. Men det måste man ha med sig nämligen. Man måste ha med sig en vattenflaska. Jag har ju snustort i dikerna. Men vi har ett dike på sidan här som är vattenfyllt. Vi kommer snart ha Lilla Älvsjön också på höger sida. Den här asylsökande som var här förut och stade en barncykel för Kerstin. <hör> han är nere i Vikmansötan. Han är alltså bara här uppe och hälsar på sin bror. För, för han var väldigt jobbig. Va? Han spang in på dagarna och bara lekte med barnen här i hela dagarna. Men han bor alltså i Vikmansötan nu. Man kan dyka upp och och hälsa på sin bror här uppe. Så kom det två små flickor också där, några asylsökande faktiskt. Så jag tror de kom från Iran och liknande. Väldigt söta var de. De är väldigt gulliga. Vackra små damer helt enkelt. Det är lite oklart om de kommer bära börja sina huckler sen. sen. är det väl värre när man ser den här riktigt... Alltså svarta. Kolsvarta människor. Det är inte lika roligt att titta på de barnen. Alltså de vill ju också leka. <laughs> Alla barn vill ju leka ju. Nu ska vi ha... Vi ska ha... Lilla älskön här, och där är den. Vi har lilla älskön på höger sida här då. Har vi? Vi har lilla älskön på höger sida. Det är de vanliga batterier som sitter i här men det ska jag byta ut på laddbara batterier. Och så med, man gör en metkontroll först med så här du då. Så visar toppvärden och så får man köpa nya batterier vart efter. Här har vi alltså lilla älgskön här då. Vad är kallt i skuggan igen här. Det är tämligen svettig är jag faktiskt så jag har inte någonting att dricka alls. Det är kallt i skuggan här, är här med lilla älskön här. Det är lite oklart om det är någon sjö som kommer till Lilla Älvsjön. Men Lilla Älvsjön rinner ju vidare stora i Stora Älvsjön. Och sen i sjön. Så vi har ett eh, vatten där borta. I Ceters kommun rinner genom en å till Damsjön som ligger i Ceters kommun. Och så var det flera andra sjöar där borta också. Här är det kallt i skuggan. Här är kallt i skuggan och här har vi alltså lilla älgskön nu då. MP3-spelaren här är död. Och nu kan man komma här. För några veckor sedan så var det med snö här men det är ju borta. Det ser torrt ut i diken också här. Det är småkallt här i skuggan också. För här kommer inte solen fram för här kommer solen eller här är skogen i vägen. Det småklias också ögonen här. Jag har jag tagit en tablett. Och det är alltså första gången som vi spelar in här nu med en diktafon, en liten Olympus, som man inte får tappa. Det var ju bröstficka på en tunn skjorta så böjde jag mig fram och att plocka upp någon skrep och så åkte jag ner på golvet. Då tänkte jag, jaha, nu är det färdigt. Ej då. Och så en liten lampa som lyser också för recording här. Och vad kan vi se här borta om inte Stora älskön. Lilla älskön går över till Stora älskön. Det är lite oklart om det är någonting som rinner till Lilla älskön. Faktiskt. Det är lite oklart. Man är förbindelse i alla fall med Lilla älskön och Stora Älvsjön. Så finns det en liten stuga här på andra sidan också. Det är någon som brukar ställa en soptunna också på den här sidan. Jag tror det finns en vandringsled på något så att de kommer till den där stugan där stugorna borta. Det är några mindre stugor. Och en brygga också med någon liten båt här. För att nu kommer vi nämligen till en större sjö här. Som ligger närmare vägen och det är Stora Älvsjön. Det är ganska blåsigt här. Jag böjer apparaten så att mikrofonen är mer skyddad mot vinden. Det är alltså torrt i diken också här. Ganska blåsigt är det här nu, och skugga och ganska småkallt. Så där ser ni, man måste ha varma kläder på sig helt enkelt. Eva ser ut som 80 år faktiskt, hon är ju väldigt snäll faktiskt. Hon kanske inte ser så snäll ut, men hon är väldigt snäll, hon har väldigt fina ögon. Hon är en snäll tant. Hon verkar ha rökt så i helsiken mycket, så hon ser ut som 80 ungefär. Vi kan hon inte vara när hon lagar mat i skolan, men hon ser mycket äldre ut än vad hon är, helt enkelt. Och vi har alltså stora älskan här. Och det finns en förbindelse också här. Här är tydligen orienteringsklubben. Har någon så här. Jag vet inte jag det går en väg, det går en väg där uppe på andra sidan där. Som jag gick på en gång ovanför det gamla grustaget som var där borta, men det tog ju bara slut. Det är plastband där borta, så det ska vara en sån här orienteringsspår där. Och vi fortsätter vägen här ut med Stora Älvsjön för första gången i år tror jag är. Jag kan inte minnas att jag gått där förut, nej det måste vara första gången. Så det är nog första gången jag kommer här för 2014 tror jag väl. Och här finns ju inget snö, det är ju borta. Men för några veckor sedan var det värre. Och hur kommer man till den där stugan där på andra sidan då? Det kan man ju undra. Jag vet inte att alltså de kan komma från den nya vägen där borta så går de ner på någon stig ner till stugan. För det är små stugor där och brygga för båt. Ja! Och snustart är det i, i diken helt enkelt här. Det är i diken helt enkelt. Och Älvsjöberget är väldigt mäktigt också. Det finns ytterligare ett naturreservat. Ytterligare ett morsjöberget var det Morsjöberget hette. Det är två naturreservat. Och vi har någon slags sjöfågel här. Som ligger och guppar i vattnet. Vi har någon slags sjöfågel som ligger här. I Stora Älvsjön. Och det är nog ganska kallt i vattnet. Vi har lite lätt motvind också. Det ligger en liten båt där. Vi har... Där då. Ja, vad ser ni? En trana? Ja. Det är en trana där. Där. Nej, det var det inte va? Nej, det var det inte. Nej. Ja, det såg ut som det. Det var någon sån här tre... Tre äh, grejer. Det ser ut som en trana. Men det var det inte. Det var formation av sten och sånt där faktiskt. Och Älvsjöberg tar vi där ja. Och så är vi Morsjöbergs naturreservat också då. Lampan lyser och displayen visar en recording. Det stoppades förut men jag fick trycka igång en ny recording här då. Och äh, jag har ju kollat några gånger nu bara kort äh, hemma där då. Det är ju starkt mikrofon, Vi hör ju mig starkt, <coughs> men det är ganska mörkt va, det blir mörkt. <coughs> så kan man ställa in också röstaktivering och liknande där, men vi har inte kommit så långt ännu. Det behövs inte utan bara man kan spela in så här. Det är mycket enkelt alltså. Trycka på en röd knapp och sen stoppknappen och sen trycker man play. Volymen upp och ner, och ovanför, där och ner och sen är på sidorna bläddrar man inbyggd högtalare eller hörlur. Så på andra sidan är det några stugor faktiskt där. Och vi kommer här nu. Det har kommit lite slöjmån på himlen. Som kanske skyddar solen lite grann. Så det är något svalare blir det då. Men det kommer lite slöjmån emellan. Det har gjort faktiskt. Så då blir det blir något svalare. Och här är det mer i skuggan här. Så här är det ganska småkallt. Och lite motvin också. Det är små stugor på andra sidan då. Så här kommer vi nu för första gången. Ut med stora älg I riktningen mot flyttjusjön. Man kan gå in på Dalcarsvägen.se utan prickar och läsa. De kommer från Mora men man kan välja olika sträckor. En del går hela vägen. Så att man kan ju gå till exempel mellan Falun och Långsötan och så kan man hoppa av i Långsötan om man vill. Det är det fina där. Det är många som går hela vägen från Mora till Stockholm alltså. Men när de kommer till Stockholm i de här fanerna va. Det olika fanor de har med sig där. Till exempel landskapsfanor med, med korslagda pilar. Det är ju pampigt. Och så har de folkdräkterna på sig. När de kommer in i huvudstaden alltså. Från Mora ute. Det är en jäkla syn det. Dalfolket dal kommer fram till Stockholm, men det var, ju det, det var ju uppror en gång i tiden, det var ju det. när de vi gick till Stockholm med de dalkararna. Det var ju en historisk sak det där. Det var, det var 1600-talet eller 1700-talet. Det blev ett uppror bland bondfolket där. Över det danska styret va. Det var det inte så. Här vinner det rent och klart vatten. Men tyvärr så har jag ingen flaska med mig. Så jag kan inte dricka upp det här vattnet. Kommer inte en liten fågel också. Här är är rent och klart vatten alltså, jag kan inte dricka upp det. För jag har ingen flaska med hemma. Det rinner ner i, i, i Stora Elsjön. Och jag vet inte var det kommer ifrån heller, det är rent och klart vatten från skogen här. Men jag har ingen flaska, så alltså. om jag hitta en flaska vore det väldigt bra. Det vore jag väldigt bra om jag kunde hitta en flaska faktiskt. För att jag har ingenting att dricka i och ja, hur ska det gå till? Nej, jag vet inte. Jag har missat det totalt. Ja, det är lite att komma ut i alla fall. Trots allt helvete här med fötter och höfter och allt. Och klåda och grus ögonen och... Men jag ska berätta det för Eva sen att det var ganska kallt här uppe. Det blåste ganska kalla vindar, och var motvind hem också ska jag säga till henne. Så att det var inte så varmt längre upp mot sjöarna här. Och här har vi alltså står stora älvsjöberget då. också är naturreservat de här två. Så skogarna på andra sidan de får inte göra. De kommer vara bevarade. Det ett avtal man har med staten att det är naturreservatet de med landstinget. Sen har man också avsatt vissa skyddsområden också i Sverige här, skogsbolagen. Som inte kommer att förröras för de innehåller höga värden. Det kanske är misstag ibland. Men naturreservat får man faktiskt gallra i. Man får gallra med försiktighet i naturreservaten. Det ska man ha klart för sig. Det är tillåtet. Ja, vi har en diktafål med oss i alla fall för första gången. Och lampan lyser och det är recording här. Och här har vi några stuger på andra sidan här. Som man har kängor på sig också när man går så här på vägarna för att det är ganska grova stenar och grejer här. Man ska inte gå med, med sportskor så här För då blir det inte så bra. Och Älvsjöberget har vi där. Jo man får gallra i vatten. Det ska finnas några utsiktspost också där. Så att eh, vi går på här och... Det finns för ingen pausknapp på de här apparaterna. Jag tror inte det. Utan det är antingen det är recording och så är det stopp. Vi jag kanske måste tömma min lilla blåsa också snart. Jag pissade helt lite på natten. Och igår, igår kväll höll jag på att pissa nästan hela tiden va det blir vanligt vansinnigt i skallen om man inte får tömma blåsan det var ju kul i alla fall att få prata med Eva där jo jag kan ju spela musik men jag måste ha lite försiktigt där jag har ju så mycket högtalare och grejer så att man får låga volymer och ta bort basljud och såna här saker så går det viss att spela men i alla fall är det ute stora älvsjön har det här här blåser det ganska kallt nu vind från sjön våra vackra sjöar, de höga bergen och de djupa skogarna. Och det är ens torrt i diken också här. Jag får ta en sån här tablett också per dag här. Så jag kan komma ut helt enkelt. Jag rör mig ganska stelt också här nu. Och Man snubblar fram på stenen och sånt. Kan man hitta en flaska vore det väldigt bra här. Och så har vi en flaska en gång ut vid reservloket på Stockholmscentralen jag tror att fören hade pisat i den för det var gult i den flaskan faktiskt. Och det var då inte apelsinjuice eller apelsindricka kan man säga. för det var nog en som hade använt en flaska. Och här har vi i alla fall vatten i diket. Här är vatten i diket här. Lite grann. Och... Äh jag får hålla i apparaten. Jag är dum jag ju förresten. Jag har ju skjorta med mig. Ja, sådär. Nu hörs jag nog rätt bra. Nu ligger det i bröstfickan på skjortan. Och jag behöver inte hålla i den. Jag har ju skjorta på mig. Det tar ett tag innan det är i i skallen. Jag har testat det här och stoppat ner i skjortan och det hörs väldigt bra. Så nu har jag väldigt tydligt vad jag säger. Det har jag gått rakt upp förut faktiskt, det är ganska jobbigt. Och det finns alltså. Ja, man har man gått halvt i den här apparaten, man kan stoppa ner den i, i, i bröstfickan på hoten. Så det kommer snart att jag måste lätta på trycket här då faktiskt. Jag har gått och och i den. Men tar jag upp mikrofondjudet väldigt bra faktiskt. Ja, det är lite lätta slöjlmoln i det. Det är lite lätta slöjlmoln. Här är tårt i diket här men här kommer lite vatten igen. Och snart är det dags för mig att tömma min blåsa. Och jag behöver inte hålla i den för jag har ju min kamarplarkarkarka öppen. Skjortan är också lite öppen här vissa bröstet. Så jag har lagt ner den i bröstfickan på skjortan. Helt enkelt. Småkalt här. Här är det småkallt helt enkelt. Här är lite kyligt här. Lite slöjlmån också nu som hindrar solen att komma fram. Och är det är lite mer kall, kylig motvind också här nu. Det ska jag berätta för Eva. Det var inte så jäkla varmt som det var på gården. Här börjar naturreservatet här. Det var två små flickor som jag rätt söta där, vad ska jag säga. De är inte så gamla. Äh, de var ju 5-6 år bara. De var väldigt små. Och söta var de faktiskt. De kom från Iran och liknande. och de inte har slöjor på sig sen, så blir de väldigt snygga sen. Oj, oj. Det finns vackra damer från de där avländerna. Om de inte har hucklen på sig. Det är väldigt olika det där. En del är ju... Helt moderna och sånt. Det visar både ben och allting och en del kring i hucklen. Men de flesta väljer väl inte det i Sverige. De flesta tjejerna väljer väl inte det i Sverige. Jag sa det till Eva också att vi har inga gäng här. Man har en kille här nu i, i en märsta här. Så, ja, den här gängen som är alltså. Jag fick stå vid stationen en gång och köpa med ett gäng där. De tyckte inte om att jag hade sverige på mig, Made of sweden steel. och eh, Sver Sverige-märket på en en helt enkelt. Det tyckte de inte om. Utan jag eh, har ifrån sen, i alla fall. Jag var tjänsteman, jag jobbade på statens järnvägar så att jag förklarade det för dem att jag hade. En tjej som kom från eh, Jugoslavien, eller från Kroatien var det ju. Hon ringde mig i tre år där och skulle komma tillbaka till Sverige och sånt. Men hon kom aldrig tillbaka till Sverige, hon gifte sig med en karda där. Nere. Och så fick hon ju bli misshandlad också. Hon genomgick plastikoperationer också, för hon var nämligen knivskulan av sin detta i Sverige. Och hon var med barn två gånger också med mig. Hon hette Magdalena Och visade säga att hon hade en judisk, judisk pappa En svensk judisk pappa, hennes mamma kom från Montenegro Så att det är mycket som jag har varit med om, jag kan inte berätta allt Här har Sveaskog också, har satt upp märken på träden också Nu ligger den i bröstfickan här och tar upp mikrofondljudet Väldigt bra Faktiskt och högt ovanför här så går vägen med en vändplan. Man kan komma rakt upp i skogen här men det är ganska jobbigt. Och det är lite slöjmål som har kommit på henne nu. Så skymmer solen lite grann. Så att det kan inte värma en full kraft. Och så har vi i alla fall lite vatten, i det här. Rent och klart vatten. Nej, äh, det, det jag förstod att... Lägenheterna bredvid mig och Eva det är inga treor, alltså det är, är tvåer. och köksfönstret är mot gården så det vet man ju det och sen har de ju fönster då i vardagsrummet va? de har ett köksfönster mot gården och så har de ju då måste jag ha två fönster mot gatan då ja. Ett sovrumsfönster va och vardags och vardagsrumsfönster. vad som vi ha? Ah, Skitsam i alla fall. Det är i alla fall inga treer. Nu är lite halvsvalt här. Ah, det visar sig i alla fall att man måste ha lite varma kläder på sig. Det, det är lätt att bli lurad alltså. Nu är det ganska blöt och svettig. Men jag menar det att hade jag inte haft de här kläderna på mig idag och ännu tunnare saker då hade jag ju frysit ordentligt här. Lite lätt vatten har vi i i diket här. Mikrofonen är rundformad och ligger mellan mikrofonuttaget om man vill ha extern mikrofon och hörlursuttaget. Och man har nog ingen medhörning heller. Man kan inte höra någonting under tiden man spelar in, utan man kan bara lyssna på när man spelar upp. Eller via en inbyggd liten rund högtalare. Vi ser också lite ridsipper och märken också. Och så har vi ett vattensjukt dike. och här, här blir det insekter helt enkelt. Här blir det insekter helt enkelt. Och här börjar det rakt upp, kraftigt här, rakt upp i skogen. Och eh, de kommer upp till kempovägen, de kommer sedan från från Falun via Kniva, kempovägen ner till Långsjuttan. Där det finns folk som bjuder på kaffe och smörgåsar. Och så får de vila sina fötter och sånt en stund, ett par timmar. Sen kommer de långspinn ner eh, mot, eh, ja vad det nu hette för någonting. Nästa etapp från Långsättan söderut är över, över fyra mil lång. <skratt> så att äh, Här börjar rakt upp också. Här har vi då en liten äh, vandringsled uppe i skogen, det är plastband här nämligen. Så här uppe finns inga farliga gäng. Det är skötsamma asylsökande också, ambulansen var häromdagen, sent på kvällen, Citronfjäril också. Jag har inte märkt att det är något bråk mellan asylsökande heller. Även lägenhet är helt tom också nu för asylsökande va? de redovisas ju inte på hela våra lista. Och sen finns det ytterligare en tom lägenhet i Huset är UCVV också nu på nedra botten. Som är tom. Längst ner. Jag hade haft en flaska nu så skulle jag ha druckit här. Men nu blåser det kalla. Nu blåser det här. Väldigt kall motvin. Det är väl första gången jag kommer här nu faktiskt. Det måste vara första gången jag kommer här för att. För ett par veckor sedan nu så var det fullt med snö här va? Man kunde inte komma helt enkelt här. Jag gick omkring och höll i den här diktafonen och så kom jag på det. Jackan är öppen och skjortan har ju, har ju en bröstficka på varsin sida här. Så nu har jag lagt den i den vänstra bröstfickan helt enkelt. Och hade jag haft flaskan flaska med mig här så kunde jag fylla på. Men Tyvärr så har jag alltså ingen flaska med mig här så det går inte att fylla på. Och Här kan man se vattenståndet också. Det är ganska så lågt vattenstånd Och där plaskar det vattnet också Det är några sjöfågor här ute och där, sådär Och nu ska vi ta och Hänga ut en liten pille snopp här Och tömma blåsa Faktiskt Här är det klart och fint vatten här Så jag behöver inte hålla i den här det är slöjmål också som, som täcker solen lite grann här, så att, Alltså här kommer vi från lilla älvsjön, stora älvsjön, nu rinner vattnet inom skogen här, ut till Flytisjön. Flytisjön rinner sen vidare genom mest sluss där borta, och sen genom vi å till Damsjön. Och vidare ner till flera andra sjöar också, som klingan, allt vad det heter där nere. Nu hänger den äh, ut för ledning. Det var en kvinna som skulle upp i ett också men det var en som runkade i sin balle. Så vi fick ge böter för. Han var i naken i ett fågeltorn. Det var jag också förresten uppe på Vengården men ingen som såg mig där. Jag var helt naken i ett fågeltorn på Vengården där. Det kom med falkar och korna och kring omkring i geggavåjan där. Vad ledigt. Ja det är synd, för vattnet är rent och klart va. Men jag kan alltså inte. Vi får tappa byxorna också här som vanligt. Vi får inte knappa knappen, det är alldeles knappt. Det går alltså inte att knappa knappen Vi jag har ingen svangram heller. Vattenståndet är ganska lågt här. Jag ska ha en den på de här byxorna man ska säga vill dra i dem. Det är ett väldigt lågt vattenstånd här i Stora Älskön. Ja, det är lite sjöfåglar nu i vattnet här. Det är ett väldigt lågt vattenstånd helt enkelt. Ja, nu har jag den i i bröstfickan här så det har väldigt bra och starkt. Jag behöver inte hålla i den. Och fått det bäste framåt så kan kunde ramla ut. Och här kommer en gul citronfjäril också Och vi har ju en del insekter i luften här Jag börjar få in såna här små flugor ibland här som brukar hoppa omkring på min skärm också, det är ganska jobbigt där Ska man platta till dem så måste man vara väldigt snabb, helt enkelt vi är jag på väg mot, det rinner vatten i skogen här nu Det rinner vatten i skogen här nu från Stora Älvsjön i riktning mot ut i Flyttjusjön. Sveaskog har sina märken på träden här. De har också gjort vandringsleder också, i och med att de märker upp träden. Och då följer man bara märkningen helt enkelt. På Skogsbolagens hemsida så kan man se de här lederna hur de går också. Man följer alltså Skogsbolagens märkningar. De märker upp träden. Ja, Långsöten har inga gäng. finns inga farliga gäng. De bränner inte öppna bilar. bilar. De asylsökande bråkar inte med varandra heller. Fast det hände ju en otäck sak en gång här. Det kom de gubbar från Bålänge där. Så jag vad det var. Det fick vi aldrig veta riktigt heller. Faktiskt. Det är träckstaden med oss också här nu. Som går i kan få fart på den också då Vänta. Ja, det gick de igång. Det är en joystick där som är alldeles löst Den har jag pila på för mycket Den går inte att styra med volym och sånt Den är inställd på en viss volym och sen går den bara så att säga Men eh... volymkontrollen för att tjafsa lite med mig. Nu har jag på lekstad där. Ja, det är lite småkallt här i skuggan. Hela skogen täcker i solen. Och vi har lite slöj slöjmål också där. Och med den här diktafonen hänger i i vänster här. Så nu ska nu kunna höra mig ganska bra. Faktiskt. Och vattnet vinner alltså i Vattnet rinner alltså genom skogen här, helt enkelt. Jag har öppnat upp, jag sett inte mikrofonen blir skymd heller av jackan här, men det hörs mycket starkt. Det här mikrofonen är stark, men det är mörkt. Han blåser upp ganska kraftigt här är ganska kalla vindar. Det här är inte alls för nådligt. Här är det inne i vatten alltså här, och där är det, ja. Här är i vattnet där. Här är några stugor också på sidan här, det är inte många men två, tre kanske. Men det är nog bara sommarstugor, det finns inte några kablar här med el och så. Det finns några enstaka stugor också här innan man kommer in i Ceters kommun, det är väldigt små stugor. Så här har vi ganska så kalla vändar också. Svea märkningar på träden. Och eh, ni hör mig väldigt bra här. Det är mörkt och doft eh, inspelat. Finns ingen diskant det blir mörkt va. Men det starkt alltså blir. Finns stereo också för 800 någonting. Stereo inspelning alltså med dubbla mikrofoner. Men det spelar väl ingen roll att det blir mån Det Deras kanalerna är öppen, det är bara tal det här. Så nu har vi en bra apparat att prata i. Det stod en treskilt där. Vi kommer ha en i sjön på höger sida strax här nu då. Så ja, det var länge sedan jag gick här och här har vi lite vatten i diket också. Det måste vara första gången jag kommer här i riktning mot flyttig Vi har ju flyttig på höger sida. Får ta skaffa en svongröm här för byxorna vill gärna hoppa ner. Helt enkelt. Ja det kom två små flickor där som hon pratade med. Det var någon slags eh, asylsökande flickor och de var ganska små. De var inte stora alltså. De flesta flickorna är väldigt små här. Fyra, fem, sex, sju år kanske brukar många vara. De där flickorna var inte mer än fem, sex år ungefär. Kanske sex år. men väldigt söta små saker faktiskt. De kanske kom från Iran och liknande. Och jag äh, hade inga problem med de asylsökande. Inga stölder och bråk och sånt. Och nu har vi fått lite mer slöjmåne också här. Det är ganska svalt här, ganska kallt. Slöjmånen påverkar solen så att den inte kan komma fram med sin värme helt enkelt. Vi har nu flyttig sjön på höger sida. Jag släppte en flaska med mig här så att jag kunde dricka lite mer vatten. För de här vattensystemen. Men tyvärr hade jag inte det. Vi fortsätter gå ut med fritidsjön här på skogsvägen här. Grusvägen om man ska säga att det är. Och här går ju en kraftig backe upp till Kempovägen här. Det är en riktigt kraftig sak det här. Om jag minns rätt så går den upp här va. Det är tre som har fallit omkull också här. Här har man lagt ner ett rör också för att kunna leda vatten också. Jo det går upp här, men man får kliva över ett träd också nu där. För att... Äh, så det är så man kommer här. Man kommer ju från äh, via Svedbo här och så där, där borta. Man kan komma upp till på vägens vänplan här. Men nu får man kliva över ett träd också man man faller utomkull där. Och ser vi lite bilcipper. Men ja, det var inga svamp, ingen svamp förra året. Det var alltså ingen svamp. För första gången. Det ser som en mobiltelefon där. Nu blir skyddsfoderal i min bröstficka. Och äh, mina byxor vill gärna åka ner också nu. Nu kommer solen fram lite mer här, men ändå är det lite molnsystem tyvärr som dämpar solens värme lite grann nu. Nu kommer solen fram mer här. Det är lite lätt, liten lätt molnighet. Men här kommer solen fram. Här kommer solen fram. Här kommer solen fram mer, det starkare. Och nu har vi någon insekter och någon slag där. Här kommer solen fram väldigt fint här. Faktiskt. Och värmer en hel del. Det blåser inte så mycket heller just här. här ser man ser är också vidig va? På några buskar och liknande här. För att... Äh, just nu i alla fall så är det rätt så skönt. Lite småkalt ändå va? Här kommer solen fram mera och värmer upp. Solen kommer fram mera och värmer upp här. Här kommer solen fram och värmer upp lite mer. Här får solen komma fram här. Faktiskt. Jag kommer solen fram fint. Jag har ingenting att dricka. Jag lite vitskeppel också, vad var en fjärd här. Och det är flytteskan på höger sida. Det är flytteskan på höger sida. Det kan är. Det är flytteskan. Det är bra att lite småkart nu. Drar, drar nu. Oh. Ja, det är dårda nu. Ja, det är döda grunnar. Det är som är ut nu, nu jag har köpt en sån här megafon. Nej för fan, megafon har ju för fan, jag det är väl där du drickar från. Det är en lampa som lyser när vi spelar in. Oh. MP3-spilen har ju samlat in här. Den andra har fått lite glappkontakt i hålet där. Till minst när man så försvinner musiken. Lite vidskippel här. Och solen kommer fram rätt fint här nu. Jag har lite insekter i luften. Så just nu ser det rätt så skönt. Och vi kan se att det kommer mer och mer insekter nu i luften. Och det är precis vad fåglarna behöver. För att nu kommer alltså mer flyttfåglar börja komma här. Bofinken är väl en flyttfågel också. Så att... Nu kommer solen fram mer här. Jag tror inte jag orkar upp den där backen där borta, ute <laughs> Det är för helvete jobbigt. Lite vatten, lite ikigt har vi här och ganska mycket insekter. Solen ligger på ganska fint här. Vi gunnar... Kunder som kom från Stockholm den 3 oktober 2000 är då till Långsetan. Jag vill skaffa en svångram och sätta på mig för de här byxorna vill ju gärna glida ner hela tiden. Jag ska få fart på bageriet också nu i större kedjor, men det är ju en ganska liten skala. Det var i alla fall 30 bagare förut där och det kommer inte bli lika stort alls. Men om några år så ska de kanske ha en 12 stycken ugnar tror jag det Så det kommer bli en, en mindre tillverkning men ändå kommer det leva vidare. Och här rinner också vatten här i diket här. Helt enkelt. Och nu är det ganska varm och het här. Jag tar upp mina byxor en del, rent och klart vatten, jag har ingen flaska med mig. Och så rinner den ner här. Det kommer trådsländer och grejer också. Och de flesta träden är ju så att säga inte igång ännu. Här rinner vattnet ner i, i sjön här då. Och så har vi apparaten i bröstfickan här jag gick och höll i den. Här är som inte har kommit igång det minsta. Så att det är väldigt olika. De flesta björken har inte kommit igång någonting. Och här rinner det vatten från skogen nämligen här. Och det finns ingen sjö uppe i skogen så att var kommer vattnet ifrån. Men ändå så rinner det här. Och det är väldigt svårt att veta var det kommer ifrån för vatten kan nämligen rinna under marken. Det blir väldigt varmt här. Vi ser lite fjärilar också här. Här kommer vattnet från skogen uppifrån där. Men liksom var kommer vattnet ifrån? Det måste vara någon vattensamling och någon slag där uppe så berinner rinner ner. Det kan finnas som, inte som sjöar, utan det är som en större vattensamling helt enkelt uppe i skogen. Det kan bildas. Vi börjar se lite mer insekter också här nu. ja Här har vi nog lite björk som börjar komma. Jag har ju tagit min tablett nu. Jag är väl för uppförsbacke också. Och jag får fundera på hur långt jag ska gå egentligen för att... Jag är ganska så trött här, jag har ingen flära med mig heller. Så jag kan inte dricka någonting. Jag får ta en svångram i fortsättningen här, för den här byxorna är inte rolig alltså. Den här skogsträngen går väldigt långt upp till en vänplan. Så kan man komma genom skogen fram till nästa vänplan, det är svårt att förklara. Och till vänster kan man komma upp till på vägen. Vi går en bit i alla fall på vägen ut med Fritidsjön, här får vi se. Man kan alltså komma in i Ceters kommun om man orkar, men jag tror inte jag orkar så långt idag. Det är en vänplan där borta, men det är det är långt att gå. Vi ska i alla fall gå en liten bit på den här vägen. Då får vi se sen när vi ska börja vända tillbaka igen sen. Man kan komma fram till en rövnplan och sen går man igenom skogen och sen kommer man in i Svedbo. Man är inne i Seters kommun. Fyttesjön går vidare sen, som sagt var. Och sen åda oh, borta, det är en slussfors där borta. Slussport. Som en järnvägsrel. Jag filmade igång också där när det var blåsigt. Och sen går det vidare då till Damsjärn i Seters kommun och så vidare, jag har filmat också när brevbäran kom. Eh, jag tror inte jag orkar gå så långt som att ända bort till Vänplan. Jag ska i alla fall gå en, en bit här nu ska vi se hur långt jag orkar. För nu är jag ganska så stel i hela kroppen. Men det var så alltså ganska blåsigt och kallt längre upp här utanför Långsrötan och motvind och så. När jag pratade med Eva så var det väldigt varmt på gården där. Men det har inte riktigt lika varmt längre uppåt. Så att är lite lurig faktiskt och cyklingen får vänta också. Nu har vi en diktafon här. Med nya batterier och sen får man ersätta dem med laddbara och göra mätning först så att visa toppvärde och ladda dem, och sen så småningom köpa nya också, de här små R6 heter man de väl. Det var alltså inga kanter heller förra året, vilket det brukar vara. nu har vi fått lite mer molnighet här som hindrar solens värme lite grann här så att det är något svalare. Inte så mycket mer dämpat. Och här växer tuss i också, ut med v lite vatten i diket här. Och det blåser lite kall motvind också här. Det blåser upp väldigt ordentligt här måste jag säga också. Vi har flytkeskärm nu på höger sida. Då. Lite tuss på vägen här. Och. Här är små buskar som börjar komma. Ja de där små flickorna har väldigt söta man ska säga men de har inte ha varit mer än 5-6 år alltså. De var väldigt små. Små söta var de. Jag tror de kom från Iran faktiskt. Men förhoppningsvis så kommer de inte bära någon så jäkla sen när de växer upp. Utan de kommer vara normalt klädda och visa håret och sådana saker. De flesta väljer väl i alla fall att se vanliga ut så att säga. Inte de där huckletyperna. Och det finns ju vackra kvinnor från alla jordens raser, ja. det finns även svarta kvinnor som är fula men det finns svarta kvinnor som är väldigt väldigt snygga också. Och det finns olika nyanser på de här svarta, en del är ju inte kolsvarta va, en del är ljusare. Men i princip ska väl de hålla sig där nere tycker vi. Ja vi tar inte upp det utan vi... Nu lampan lyser, ja, har nya batterier. Nu ligger i bröstveckan blir starkt. Mikrofonen tar upp starkt. Och det blir mörkt blir det. Ljudet blir inte ljust och inte skant utan det blir väldigt mörkt och doft ljud. Det är Morsjöberget. Älvsjöberget är med till höger men Morsjöberget kommer med till vänster. Det är några stugor till vänster där borta. det är det. är jag mötte faktiskt en tjej en gång med kort kjol och en som här. Men här kommer man sen, det är helt klart. Dalkarsvägen kommer här. Från Falun. Då kommer den här vägen. Nu kommer den här. Nu tror att de tar sig upp till Kampovägen gör de och går Kampovägen ner mot Långsötban. Sen får de vila upp sig ett par timmar där. Så Dalkarsvägen är en historisk sak. Men när dalfolket kommer till huvudstaden med sina fanor och sina folkdräkter va Och så spelar de väldigt fioler och nyckelhalpar och det Alltså det är väldigt pampigt det där Det finns det på Youtube att se De håller en massa fanor i tetan där först Och så kommer de med fackliga folkdräkter och sånt Och sen så resten av folket med sina ryggsäckar och allting De kommer från att mora liksom Det är, det är fantastiskt Det är etapper alltså. Jag menar att gå tre mil på en på, på det är helt otroligt ju. Det ska man inte orka med. Här går en liten sidoväg också på sidan och kommer tillbaka igen. Och ansluter till den vanliga vägen helt enkelt här. Det är en stor skillnad också att bo här. Jämfört med att jag där nere i Märsta, det är en stor skillnad. Ja, här är det lite småkallt här vid flytt sjön. Lite sjön. Småkallt är det. Måste jag säga att det är. Vi har fått lite slöjmål också nu som gör att det nästan mullar på lite lätt. Då kanske kommer komma hela vägen till en vändplan och sen in inom skogen och sen in, och man in i Säters kommun och Svedbo. Det är lite öar där ute. Om jag minns rätt så var ju Flytisjön väldigt jävla vuxen förut. Men nu är den inte elvuxen. Jag tror man har gjort åtgärder på det faktiskt. Den var, de var helt elvuxen förut här borta. Men nu är sjön skön öppen Jag tror man har haft någon sån här som tagit bort den här växligheten. För man kunde inte se vattnet här borta. Det var en massa hö, hö, höga växter helt enkelt. Här borta. Och nu ser man vattnet. Det var ju länge sedan jag var här va. Man har en sån här grej som, som drar upp de här med rötterna. Men de var nästan igenvuxna här borta förut. Ja, det är möjligt att det kommer där borta lite grann. Redan, redan här borta var det igenvuxet förut. Och nu är det. Nästa mulet. Nej jag orkar inte gå längre nu då. Utan nu ska jag. Jag är väldigt trött i ben och sånt nu. Så att... Nu har jag vänt tillbaka igen. Mot. Långt utan så vidare Och man kan se på här att det blåser lite grann. Då. Jag var uppe till ett i natt också Och det är väldigt svårt att veta hur man ska klä sig Måste jag säga och det är inte kul heller med den här klådan allergin heller som kommer Men man har gjort någonting med sjön kan jag säga i alla fall För att Förr var ju sjön nästan igenvuxen här Och nu är det öppet och fint. Det var en massa växter helt enkelt på, på sjöbotten. Det är möjligt att de där växterna kommer nu med sommaren här också. Och växer igen. Så det här sjön går vidare in i Seders kommun. Och vattnet rinner ju till dammsjön sen. Och klingan över och nedre klingan och så vidare där. Så nu är det nu är vi tillbaka igen. när vi känner för backen hela där borta. Det blir ett jobbigt. Och är väldigt jobbiga helt enkelt. Detta här är fritiskön. Den största delen av frittisan ligger i Hedemora kommun och den mindre delen ligger i Säter kommun. Ja, det här var jobbigt där. här. Nu kommer solen fram lite mer här men det har bildat lite slöjlmån. Delvis i alla fall på himlen, men inte överallt. Så den skymmer solen lite grann, så att det blir lite svalare. Och som jag säger, det var väldigt varmt när jag stod och pratade med Eva där. På gården. Men... Det visar sig i alla fall att det var lika bra att ha de här kläderna För här uppe var det ibland lite mer värveblåst och motvind och vindar och grejer Men jag tog jag ingen flaska med mig heller va, med vatten Jag kan inte fatta en sak att de här asylsökarna har ju så mycket barn va Hur kan de få plats i en liten tvåa, det är inte mycket Om vi tänker efter en tvåa En tvåa har ju bara ett sovrum då ju så då måste väl, nästan ungarna måste ligga i sovrummet och föräldrarna måste väl sova i vardagsrummet och på någon soffa. För jag har ju trångt med två sovrum. Men en tvåa, ja de har köksfönstret mot, mot gården och sen har de väl vardagsrummets fönster. Och sovrummets fönster mot gården. De måste ha ett fönster mot gården va, det är köksfönstret. Och sen har de vardagsrummets fönster och sovrummets fönster mot gatan helt enkelt. Man kan se lite produktionsområden men de här skogsområdena är ju enormt stora va? I arealer och sånt och det är ju naturreservat också. Där borta. Ändå har de avverkat där men det är... Ja, det är konstigt. Ja, ja. nu ska vi börja den långa, den långa eh, marschen tillbaka till långsidan helt enkelt, så det här var jobbigt det här. blåser det, är bra, det är småkallt igen. Byxorna vi vill vi gärna glida ner. Och ingen flära hade med mig heller, ingen flaska. Så det var ansträngande det här. Det är skönt att få prata med Eva också. Hon ser ganska ilsken ut, men hon är inte så ilsken. Hon är nämligen väldigt snäll tant. Hon har fina, snälla ögon. Men hon är... Hon har kort, grått hår. Hon ser väldigt gammal ut i ansiktet. Hon ser ut som 80 ungefär. Skrynklig. Och röker. Så att hon, hon har rökt ganska mycket. Men vi får se här när jag köper en musfälla på ICA-butiken då. Om det är någon som fastnade i den. och ser en död mus där. Ja, ja. Men var gömmer den sig någonstans i lägenheterna? Hon trodde i alla fall att den kom in genom min balkong där. Eftersom vi har balkongdörren öppen. Det är småkallt här. Det är kanske lite extra blåsigt också vid en sjö. Helt enkelt. Så Eva är väldigt snäll faktiskt. Det kan inte vara lätt heller för asylsökande asylsökare bo i en tvåa faktiskt, det måste vara väldigt trångt. Så det är bara barnen som har plats i sovrummet och föräldrarna måste ju sova i vardagsrummet helt enkelt, de får inte plats i i en tvåa. Det är väldigt trånga lägenheter här, det finns något som är ännu mindre. Nu pratar jag om, om ettor alltså. Jag tycker migrationsverket borde höjda upp ännu fler tomma lägenheter här uppe men de är ju så jäkla små. De asylsökande består ju av massa barn va? Så att de får inte plats helt enkelt där. I alla fall inte hela familjen, det, är alltså, det blir alldeles så to toktrångt. Det är småkallt här, är det faktiskt. Nu kommer solen i alla fall lite svagt här då, lite svagt kommer solen. Och eh, vi väljer nu att gå hem igen så att säga samma väg. Det här var väldigt jobbigt det här, och det är inte så jätteskönt här heller. Det börjar långsamt, till kallar också nu framåt dagen här. Och eh, det har alltså bildat lite slöjemål slöj, slöj, kan man säga att det kallas då. Och de flesta träden här lövträden är ju nakna, så att säga. Några börjar knoppas här, det börjar komma lite grann så där. Asparna kommer ju sist också. Och sen är det vatten från skogen också här. Gör det. Man kan undra var det kommer ifrån. Och sen tycker man också att laget borde göra fint i rabatterna. men jag vet att de gör det senare kommer att komma sen med personal och kratta bort de här gamla löven och skrepet i rabatterna och eventuellt så och mer och så har med sig sådana här sopsäckar och kratter För jag har sett hur de gör det är damer som sköter det där från hyresbolaget men som det ser ut nu ser det inte bra ut alls men den här skogsvägen här men ända upp till en vändplan. Nu rövs jag upp till en vändplan och till vänster kan man komma in på Kempovägen. Och nu ska vi faktiskt gå tillbaka samma väg. För jag åker inte upp på de här kraftiga backarna helt enkelt. Jag är ganska så svag volym på höllurarna här nu. Och skönt att slippa se de här militära bomarna som fanns där nere egentligen. Ja, det är en person i där nu då. Får vi se om överlever. På Södergatan har det hänt något knivdrama. Ja! Och så är det lite vatten från skogen här. Och så är det mycket gamla löv också. Vid sitter har vi här plus lag också. Och inga svampar hittade vi förra året. måste du komma ut lite mer. Nästa vecka så blir det brutalt alltså det blir möjligt och 11 grader och snö på morgonen där. Tisdag onsdag och onsdag torsdag var det mycket dåligt väder. Så det är ett ruskigt kall kallfront på väg nästa vecka där. Faktiskt. Ruskigt helt enkelt. Ja, vägen ser bra ut här. Den är snustorr. Luna på här. Luna på. Skaffa svångräm också. Har vi en humla där va? Måste ha svångräm till byxorna också va? De ramlar ju ner här. Och så rinner det vatten här från skogen ner i Frikesjön. Vägen är snustorr. Vidsgipper här och tussilago har vi ju. Här rinner vatten i trör här också. Faktiskt. Vi ska gå samma väg tillbaka. Och... Äh, det är mycket liten apparat det här. Det ligger i ett skyddstodral. i en här. Det blir mörkt ljud. Det är starkt blir det. Mikrofonen är stark. Lite rund sak i mitten där mellan hörlusuttaget och uttag för extra mikrofon. Men det blir mörkt. Men det är starkt. Det är en stark signal. Ni hör ju klart och tydligt vad jag säger. Den ligger i bröstfickan där. Och mikrofonen är, är på fronten helt enkelt. Eller på toppen kan man säga. Inte på fronten. Inte på framsidan. Den är högst upp. Mellan uttagen för hörlur och mikrofon. Så nu... Skjöms ju solen här utav lite molnsystem som är här va. Så nu munar på lite lätt här nu. Så att eh, tyvärr. Solen skjöms utav lite molnsystem här vilket medför att det blir helt enkelt lite kallare och svalare. Ja, hörlurar kan man ha, man behöver ta högsta volym. Och var och kärstin som är mina grannar alltså. Eva bor ju under mig och så körs den nu bredvid där. De är ju tysta som alltså en liten musa. Så man vågar nästan inte spela musik. Man måste inte slå så här tyst. Så kör jag med hörlurar istället. Jag har ingenting från kärsten, jag har aldrig hört. Jag kan höra min egen toalett när jag spolar, men jag kan inte höra någon annan som spolar. Jag har ingen tv-apparat, ingen radio, ingen musik, ingenting. Och ni vet ju hur det var i Märsta också med familjen Karlsson där, det var hiphop på grejer där, högsta volym, halv fem på söndagsmorgon. Jag bara flög upp i sängen. Alltså hiphop är det värsta jag vet. Karlsson hade sina ungdomar där va det var tyst på natten och halv fem på söndagsmorgon så kommer hiphop högsta volym här på i timmar. Jag fick lägga mig i datarummet där för det hördes lite mindre. De hade tydligen stereo i vardagsrummet där. Och jag såg den där stereoen också. Det var ganska dåliga grejer. Det var dåligt ljud. Men det var starkt och högt i alla fall det var det ju. Och ingen ringde polis eller väktare. Det var en mycket vacker dam, det här faktiskt, som hette Inger eller Ingela. Och jag skrev vi också brev till henne. Men hon lovade att inte det skulle upprepas, så ändå så blev det ett helvete där ibland. När hennes dotter och son kom på besök, och 15 polare och massa ölburkar. Och jag hittade också en kondom också med könsår som hängde och dinglade på min balkong, eller ovanför min balkong. Men jag träffade henne aldrig på gatan eller så. Och jag såg henne aldrig tömmande och soppar. Hon brukade ha tights på sig. Man kunde se att hon hade ganska kraftiga ben, benstor med lår, lår och sånt. Och ingen kar hade hon heller. Och ibland så var hennes son och dotter på besök. Och ibland även deras 15-20 stycken polare. Och utanför min dörr. Innan jag flyttade. Så låg det... Snusdoser, cigarettfimpar och sönderrivna tidningar och en ölburk som hade runnit också i trappan som jag tog en bild på. Som jag anmälde också, utanför min dörr. Ölburken hade också en kull. Och så kunde jag se två soppåsar också utanför hennes dörr men jag kunde aldrig se att hon tömde soporna en enda gång. Man såg henne helt enkelt aldrig normalt sett. Man såg henne inte alltså. Jag tittade ut och kunde inte se henne. Vet du? Jag ska berätta en kul grej då, Som jag kom på här dagen. <hör> Vi hade innan familjen. Eller innan den här Karlsson. Damen med sin hund. Som även hade besökat sin son och dotter ibland. Hon var skild. En del nätter var ju Jag där. Hon jobbade på nätterna ibland. Vänta. Det fanns en invandrarkille i huset där, som han brukade se på fyllande ibland. Han gick, brukade gå till en restaurang uppe i Valsas centrum, och sen var han alltså packad. Han var riktigt jäkla full, alltså riktigt, alltså han, han hittade hem och sånt va. Och så fanns det en tjej med ganska smala ben, alltså det här utlänningen här. Gabby hette hon någonting. Och sen hade jag, jag hade haft en, en invandragubbe, en stor sak som haltade på foten och en tunn tjej var också. Och sen försvann de. Sen fick jag en kille, en uh, iranier med en dyrbar bil och han körde som en galning. Och han stressade och vrålkörde lämnade gummi kvar. Slirade och, och körde som en vansinig helt enkelt med den här bilen. Han hade en tjej, en svensk tjej och de hade ett barn, en bebis. Det var inte så länge men rätt för det var så märkte jag en sak. Den där, den där tjejen han hade men den där bebisen, den fanns inte kvar. Man såg honom alltså men man såg inte henne. Och uh, den här Gabby hade ju haft den här killen och då fick ett barn tillsammans också. Men naturligtvis var det så att den här killen hade alkoholproblem, alltså helt klart. Och han var ofta full och så ser jag då den här killen som bodde för mig, som hade förlorat sin tjej och barn De var borta, Sitter vid gungorna på gården med den här, den här tjejen Gabby då. Ganska smala ben hade hon. Och sen var de ihop alltså. Med sin lilla son. Och ändå kunde jag se den här invandrad killen som var pappan komma in på fyllan i samma hus va. Men sen försvann den här invandrad till slut. Han var tillbaka en gång och köpte en kamphund tror jag han gjorde. Sen försvann han. Och var på fyllan. Titt och tätt. Och sista gången jag såg den här Gabby. Så bodde hon inte kvar i höghuset längre. utan Hon, hade, hon var på väg med en barnvagn till radhusen i Steninge. Så det är en mycket märklig historia va? Och sen kom den här Karl som flyttar in. Det kom nämligen en stor jäkla lastbil och började lasta in grejer uppe på taket på mig. Jag bodde på sjätte våningen och Karlsson flyttade in på sjunde. Det var trasiga sängar och grejer. Hon var väldigt snygg alltså. Hon hade tights på sig. Man kunde ana vilka former på benen hon hade va? Man trömde sopporna och tittade upp till Karlsson. Vet du vad man såg då? Trasig fönsterruta hade hon. Den hade gått sönder helt enkelt. Och trömde alldeles sopporna och jag såg henne i princip aldrig ute. Och så var det på sommaren där i Märsta som jag ville ha ett fönster öppet. Men hela, hela balkongen var full av ungdomarna där. Alltså hennes son och dotter. <hör> och så var det en massa kompisar. Jag kunde på babbla hela natten. Så jag fick ha med massa musik på mycket hög volym. Sen på samma morgon ville jag öppna mitt fönster och få in lite luft innan flyget började. Så först jag öppnade fönstret så hörde jag dem direkt. Jag hörde varenda ord orden pratade om. Så hade de babblat hela natten. Och fortsatte fram på morgonen också. Här går faktiskt än en... Man kan gå igenom skogen här och komma upp till Kempoleden. Då har de babblat hela natten och fortsätter hela natten alltså. alltså. jag fick ju stänga fönstret va? Och sen började flyget åka omkring också. Men då kunde man inte öppet. Så alltså jag bodde nästan 17 år i helvetet där. Men jag sa det till Eva att när flyget började där nere i Mer så blev det rent helvetet alltså. Den kommer på tusen meter och så är det en minut mellan flygplanen. Och som det låter också. Men Man kan ju inte glömma bort det alltså. Ja. Så att Eva är väldigt snäll faktiskt. Men hon ser väldigt gammal ut. Va? Hon kortklippt och gråhårig. Och ser ut som 80. Och så våldtog man en kärring på 75 år här nu nyligen och en invandrare hade jag valtagit en kärning på 91 år. Alltså hur, varför gör man så? Och de här gamla tanterna måste ju få någon fruktansvärd chock så alltså att bli våldtagna på gamla dagar. Det, något, det går inte att bli skriva med ord ju. Den här flyktingen i alla fall, han bor tydligen i Vikmansöta nu. Och han kommer bara besöka sin bro här uppe. Och han stal en barncykel också för Kerstin. En trehjuling stal han. Han bara tog den och drog iväg med den alltså. Dessutom hade han förstört ett staket också. Vilket Eva bekräftade att hon hade hört. Och de uppgifterna stämde tydligen också. Som Oskarssons gubba hade sagt till mig. När jag kom till långsidan med första tiderna där. som var det ju då. Mycket att de skrepade ner helt enkelt. Det är inte så farligt idag. Det var väldigt mycket söta småflickor där förut när jag kom i början. Det var ju småflickor som hade snäva ögon. De kom från Ryssland va. Fast ett område med asiatisk folk. Inne in i ryskt område på något vis. Och det... Jag tittade ut en gång. så satt, satte jag småflickor och lekte med dockor utanför min, utanför mitt kö, köksfönster. Och de var ju bara så jäkla söta, vet du. Det var olika, det var inte sånna svarta ungar, men de hade dockor alltså. Alla, alla flickor hade var sin docka, som de höll på med och lekte med. Ja, och de här små flickorna som kom nu, de var väldigt söta de också faktiskt. Väldigt gulliga. Och nu är det just en den lägenhet som är, som är tom där på huset bredvid er är tomt, på nedra botten. Som jag kunde se. Nu tar jag emot här, måste jag säga, faktiskt på höfter och sånt. Och nu kommer solen fram lite mer, lite mer här. Vilket är klart för oss också att jag har ju problem här med andningen och klådan. Allt ihop här. Hade jag haft lite vattenflaska med mig, så hade det varit mycket lättare helt enkelt. Och som sagt, var du ligger den här i bröstficken och ta upp en stark signal va och en diktafon alltså det är det man ska ha. Den är ju till för att spela in. Den har ingen annan uppgift. Man kan inte spela upp musik och sånt med den. Och man kan inte överföra den till en dator på annat sätt än att ansluta en audiokabel heller. Och spela upp och spela in. Så det tar ju flera timmar att föra över de här inspelningarna sen. Och sen är det vanliga batterier också nu så att jag ska byta ut de här sen laddbara. Här kan man komma upp i skogen här rakt upp. Och komma upp till vägen här men det är ganska så brant helt enkelt. Jag ska försöka ta mig tillbaka samma väg så Jag orkar inte med de här kraftiga förspackningarna. Jag har gått för att backen idag i alla fall. Man måste få komma ut också. Man kan inte bara sitta inne och inne och inne. Inifrån inne den där väggarna helt enkelt. Ja, det här har jag också varit. Men det tar ju slut sen. Nu ska den här laddas också. Den här klämman här. Ja, den heter Andersson den här. Ja, det är ett märke som Netonet tar tror jag. Som heter Anders Andersson. Ganska lösigt faktiskt. Med tanke på att jag heter Andersson. Titta, jag har tre stycken så här faktiskt. Och så laddar de med flera temar, alltså. Men sen går de med sju temar. Tyvärr så är det lite otur här att, att det kommer lite månsystem och skymmer, skymmer solen här. Och här har vi en större sjön här då. Jag flyttar sjön rätt stor också. Ja. Jag sjön rätt stor. Och den var ganska jämnvuxen förut, va? Men jag tror att de har gjort några åtgärder mot den sjön nu. Det var det öppet vatten där, men förut var det så envuxen som mattan. Så att jag tror att han har gjort något åtgärd mot den här sjön så att den inte skulle växa igen så mycket. Och här är också en stor sjö, det är en stor Och så kommer en liten eldjön också. Och det är plastband här, man kan komma upp. Det är på vägen här. Faktiskt kan man göra om man åker åkat backen där. Men med tanke på att jag satt inne så jäkla mycket under vintern här så är det ett under att jag orkar ta mig ut överhuvudtaget. Nu har jag ju tredningsverk här i, i lår och höfter och allting. Här kan man gå rakt upp här och komma upp till Kempoväg om man orkar. Men det är en kraftig back i skogen här. Vi ser vidcippel också här. Mikrofonen är ju rund helt enkelt. Och så har det upp en stark signal. Så det är ett mörkt, doft ljud. Men det är starkt i alla fall. Ni hör ju mig klart och tydligt. Men jag har ont i både sätter och höfter och lite allt möjligt här. Och det var skönt att få en liten pratstund med grannen Eva. Som man normalt sett aldrig träffar, Om man ser henne på vintern så ser man henne liksom inte va? Man ser henne inte tämma soporna, och om man tittar nu så ser man henne inte, och går man ut så möter man henne inte, och när man kommer hem så ser man inte henne heller. Och man hör henne heller inte. Jag har berättat för Eva också om mina grannar som hade märs där hur de höll på alltså. Så det är en stor skillnad och så var det kanske 16-17 grader ungefär i lägenheten också där nere, en hörnlägenhet med iskalla väggar. Det här är ju väldigt varm lägenhet helt enkelt. Och så gick man lyssna på hissarna och åkte upp och ner. Och så var det strömavlott och skit också. Det har inte varit ett enda strömavlott här uppe. Bara en sån sak. Nu är första gången jag kommer här för i år. Måste det vara. Men jag har faktiskt gått ganska många gånger här nu. <hör> Sen jag kom upp hit från början. <hör> första gången jag kom här. Jag kollade på kartorna först. Då sa jag så här. Att man skulle kunna komma här. Upp till eh, Läggabacken. Men så tänkte jag så här. Och fasen också, det kanske man inte gör. Så då vände jag här och gick tillbaka en mycket längre väg så att säga hemåt då. För jag var lite osäker. Men så kollar jag på den här kartan igen. Nej, äh, nu skulle jag fortsätta rakt fram. Jag hade du kommit till <hör> laggarbacken. <hör> <hör> så nästa gång så gick jag i hela vägen så att säga. I den här riktningen. Och kommer fram till laggarbacken då. Det är några hål i marken också där. Så ska man ha kängor på sig också när man går så här för att det är ganska grova stenar och grejer också man går på här. Så, så här sportskor är inte så skönt att gå på sten och sånt. Nu kommer i alla fall solen fram lite mer kan man se här. Det är lite molnsystem som skämmer solen delvis. Så jag kan inte klaga på att Eva och Kerstin stör mig utan de är ju väldigt tysta helt enkelt de här tanterna. Måste jag verkligen säga. Det är tysta små musar. Men nu ska vi göra med min lilla Ska vi ta koll på den? Och Sitter en liten mus där i en fällande och död. Ja. Det är otäckt att hålla på att plocka de här små svarta bitarna. Antisimex vill jag ha en bokning för inspektion men jag kommer köpa någon slags fälla i alla fall och koll på den här lilla racken. För jag vill inte ha en mus i min lägenhet faktiskt. Det måste vara någon ganska liten sak det här. Som gömmer sig någonstans i lägenheten alltså. Jag måste att man hade filma den där racken på natten när den kommer fram där och smyger. Och de behöver inget vatten. Den kan klara sig utan vatten. Men jag kan checka på tvål också. Och så hade den lite grann på ett kex jag hade. Ja nu kommer solen fram i alla fall lite mer. Det ligger ett, ett litet molntäcke här nu. Som skömer solen delvis. Första gången jag kom här då så visste jag faktiskt inte riktigt om jag var på väg till Lagraback eller inte. Men nu har jag gått så många gånger här nu alltså att nu Nu vet man liksom att det här är den vägen som kommer upp till Läggabacken. Ja, hur många gånger har man gått här? Hur många gånger har jag gått här, alltså? Och man kan komma upp i skogen också här. Men jag följer den här vägen. Nu. Jag går samma väg tillbaka till det lägga och Läggabacksvägen hem jag går på sidan här borta sen. Ja, jag gick och höll i den men så kommer jag tänka på det att när jackan är öppen så här och, och så så är bara stoppa ner den i bröstfickan till vänster. Jag är inte gå och hålla i den, som jag höll på med hela tiden. Faktiskt. Jag vill inte ha i den här, utan jag kan ha den i bröstetikan så här. Och den har jag gjort kontroll på i lägenheten också. Men då var ju volymen på noll såklart först. Därför hördes det ingenting. Man hanterar också en grej i mitten där med play knapp Volymen är ovanför, jag volym ner, minus är under. Och vänster och höger så bläddrar man mellan inspelningarna framåt och bakåt. Och sen lite liten display också. Det hade varit bättre om de hade haft USB-överföring helt enkelt. Det hade varit mycket bättre. Men det har vi inte i alla fall på den här modellen. Det är möjligt att det finns på de här dyrare modellerna. Det kommer sen från falun kniva här uppe på vägen ner här. vänplan ner. På höger mot långsötan kameran. Och nästa etapp är eh, fyra, över 4 mil lång. Efter långsötan sen. De vilar upp sina tema här innan jag fortsätter. Eller om de möjligtvis stannar kvar ett dygn. Jag vet inte. Inom privata hus. Men det var det jag sa i alla fall, att det är bara jag och Eva som har treorna. Kerstin och den där gumma med rullaton och sen, sen asylsökande som heter en höger där fyra lägenheter. Det är bara tvåer. Då har vi bara ett sovrum i en två. Så det är bara ungarna Unggarna får plats i sovrummet, men mamman och pappa måste nog sova i vardagsrummet på, so på någon soffa där. Men de får inte plats. Här kan man komma rakt upp. Ja. Ganska brant backa upp i skogen här. Jag har gått i de här backarna förut. Men jag är lite stel i kroppen här nu. Kommer man upp till vägen sen. Jag står en soptunne också. Jag hade sett en sopbilar här uppåt faktiskt men de kommer nog på morgonen tidigt. Därför man aldrig ser dem. Jag har aldrig sett någon sotbil här uppe. Eller laggarbacken eller Hinsuttan. Ja det bara babbla på här, för nu har vi en diktafon i alla fall så att Det har varit lite dåligt med Gunnar mikrofon kan man ju säga. Trexstar är på paj också, jag fick igång en inspelning där i Västerbyn som ni vet. Eller ja, Älviken där när jag gick till Västerbyn med på slutet men jag sticken är löst där så det måste man köpa ny men det var svårt att klura ut hur man startade inspelningen också Men här diktafonen är mycket enkelt att få igång inspelningen på så att det är precis vad man ska ha så jag kommer bara använda diktafoner i fortsättningen för att spela in gunnar och mikrofon inte hålla på att tjafsa med några mp3-spelare och grejer Det ska vara en röd knapp som man trycker på för rekordingen. Man får först, först trycka på en knapp på sidan för, för att den ska komma igång. Och sen ska man mäta batterierna först också med toppvärde. Jag ut dem här mot laddbara. Och sen är det en röd knapp på rekordingen och sen en lampa som lyser också. På displayen kan man se att det startar att det börjar räkna där på tiden en paus finns inte. Man kan se lampan lyser där. Man ser lampan. Så lampan lyser i mitten där. Det ligger i sitt skyddsfodral här. Den ligger i Och det här är batterier som är en väldigt vanlig typ. Så ska vi byta ut de här, så här mot laddbara. Så nu är det bara diktafoner som gäller i fortsättningen och vi ska inte ha nån mp3-spelare för att spela in grund mikrofon. För det måste vara enkelt helt enkelt att, det måste vara enkelt att komma igång med själva inspelningen också. Det ska inte vara något tjafs med knappar och sånt. Den här 3 jag är jag sticker alldeles löst på den här så det går inte att spela in nå mer på den här. Det går inte att styra volymen eller någonting helt enkelt du får bara spela upp det helt enkelt. Det har en här här. Får de betala flera tusen för. Jag har ha köpt en diktafon för flera år sedan men på den gamla tiden så var de ju större och tyngre va. Den här är väldigt liten här. Det är ett skyddsfodral va så att det ser ut som en liten mobiltelefon man fiskar upp så här. Det ser ut som att det skulle vara en mobiltelefon här i, men det är det inte. Så att, det fanns en ännu billigare också, 428 kronor. Och så var den andra dyrare där för 800, en stereo mikrofon. Och så finns det ännu dyrare. Jag ska kolla på om de här dyrare apparaterna eventuellt har USB överföring alltså Så den här har tyvärr inte det. Så att man får... Jag får helt enkelt ta så att jag äh, får spela upp och köra på line-in på datorn. Och så kommer det ta flera timmar att föra över. Så tyvärr så kommer ni få vänta gång tills jag kan publicera de här kommande inspelningarna med den här diktafonen. Och jag får vara försiktig också och inte tappa den. Den ligger i blöstrickan här men ska man börja sig fram och så kommer den glida ur. men de här, de här, ja, Jag tycker att det borde vara USB-överföring faktiskt, så jag tror att de här dyrare apparaterna har det. Men det här är en ganska billig variant. Och här är vi återigen vid vattnet här. Man skulle kunna forma händerna också här och dricka vatten ur. Man formar händerna som en krykas så här. Och så dricker man helt enkelt. Ur, ur händerna. Man ska kunna forma händerna helt enkelt till en klyka att dricka ur. Eller dricka direkt? Ja. Jag har alltså ingen, ingen flära med mig. Ingen vatten, ingen flaska med mig helt enkelt. Jag vet inte hur det ska gå till riktigt det här. Ja Jag har tappat öre också där, så hör jag ingenting där här Nu har jag lite bättre ja. ja Det här vattnet är väldigt kallt det här Så att det här vattnet var väldigt kallt vatten, måste jag säga. Så att... Men det fick jag i i alla fall lite grann här. Det fick jag i lite vatten i alla fall här då. Faktiskt. Det fick jag upp... Det är I lite vatten här faktiskt. Så. Det blir det bättre. Så att. Äh, nu fick jag i mig äh, lite vatten här i, i handflatan. Det går ju det också faktiskt. Och här är stor stort här. Men sen äh, är jag i ovanför här. Ja, lite vatten fick jag i i, i handflatan helt enkelt här. Så att, äh, nu fick jag i mig lite vatten i alla fall i handflatan här Det var ganska kallt vatten från skogen, rent och fint Och jag får ju köra med en äh, Jag får ju köra med en äh, Med en äh, Svångröm här faktiskt Så de här byxorna sitter inte så jäkla bra längre så Nu fick jag in, i mig lite vatten där. Så där. Så. så där. Nu kan vi. Vi har fått in oss lite vatten från skogen här. Rent och klart, och kallt vatten. I hamnflaten, helt enkelt. Så att. Fick vi fick ge oss lite vatten då. Ja. Vi fick ge oss lite vatten här. Faktiskt. Och äh, här är vi i stora Älvsjön då. Faktiskt. Så att. Äh, vi en motionsspår där borta med plastband faktiskt. Det står i eldsjön det här. Det är ganska stor sjö är det. Så att, äh, rent och klart vatten från äh, skogen eller vad det kommer ifrån. Det ju ner i flyttesjön det här. Faktiskt. Och äh, tack vare lite vätska jag fick i mig här. Där ligger en sjöfågel där, guppar. Så jag fick i mig lite vatten i alla fall genom hand, hand, handen här. Handflatan som vi hette då. Kommer två grava på krasmotorcyklar här också men jag hade låg volym va och det tog tid att få upp volymen också. Så att man får inte köra här alls här, det är en enskild väg det här. Det är böter på det. De får inte åka alls här. Det är privat väg. Det är inte allmän väg så att säga. De måste ha behörig trafik som får åka här. Obehörig mototrafik är förbjuden på enskilda vägar. De får bara gå och cykla här egentligen. Alltså. Det är alltså de som är behöriga får att åka här. Det är ingen allmän väg och det finns en sköld på det också. Tyvärr så kunde jag inte uppfatta att de kom och det var... Det gick, gick inte för upp volymen högt. Det var för sent. Jag tryckte och tryckte men det hände ju ingenting va. Sen var de redan förbi där. Du får inte köra någon krasmål och alls här. Det är privat enskild väg det här. Och det finns skylt på det också här bort. Ja... Så att. Uh, nu går vi att ella här. Måste jag säga. Men jag fick i alla fall i mig lite vatten här från skogen till slut. Och. Uh, ganska dåligt här i. I höften och sådana här saker. Faktiskt. Så att. Uh, Nu ska vi gå samma väg tillbaka. här på att vi ska gå kommer ner på lagabacksvägen också. Jag får inte köra klassmotorcykel här och sen tog det för lång tid att få upp på också, så att de var redan förbi då. nu ska vi ta oss upp för lite grann och sen till höger blir det så. Nu ska vi komma lagabacksvägen. Jag tror att vi har ett älvtorna bort, eller vad har vi? Åh. Ja, det är en brygga där va? Ja, men det är det så. Det är någon som en båt där. Det är en liten brygga som ligger där faktiskt. Det Lilla älvsjön. Vi försöker komma ner till vattnet och titta på den. Det ska inte finnas några hus där nere. Och så om det finns någon fisk i de här sjöarna, det kan jag inte svara på faktiskt. Det är möjligt att det finns. Vad fasen det där, det känns som en båt där, en brygga. Jag ska gå ner till sjön eller vatten sitta faktiskt. Där hade en bröga, ja. Ja, skulle man kanske haft många år sedan, va? Men det har inte blivit av. Och den här priset är väldigt bra också. Vi får vara försiktiga nu inte tappa den här som går sönder. Nu är jag ganska dålig här i fötter och höfter måste jag säga också. Så att. Äh, det här är lite det här nämligen. Så att. Äh, det första gången vi spelar in, då. Det kommer ta ett par timmar och sen är över det här också. Men det, det är så i fortsättningen att ni får hålla. Hon är lite lugnare ett tag. Innan jag kan publicera de här inspelningarna som kommer nu. vart efter då? Det blir jag väldigt dålig här i höfter och sånt faktiskt. Det är ju lilla det här då. Men det kunde komma ner till vattnet också här borta faktiskt förut. Där är någonting där, ligger något. Nu kommer de ner till båten där då. Och för det går en skogsväg du, ovanför där. Det gör det, ja, det är en liten sjö här faktiskt. Kanske någon som tagit en båt och fiskar. Ja det är en brygga va? Ja det är det faktiskt. Så är en brygga jag. Jag tror kunde komma ner till vattnet här på ett ställe, faktiskt. Det är alltså en enskild väg här och det finns en skylt som upplyser om det också. En lilla älgsjön då som går redan för här. en skylt här snart som visar att det här är en enskild väg som inte alls är upplåten för allmän trafik privat eller enskild väg och eh, oh, jag kan inte se skjulten men den kommer där då. ska ta oss ner här till sjön då och det är alltså Lilla Älvsjön vi talar om. Vi ska ta oss ner till Lilla Älvsjön här. Nu ska vi se vad vi kan hitta. Ta lite lugnt här nu. Oh! Nu är det stelt i kroppen här. Jag tror att det blir lite brett också längre ner här. Så vi får inte gå för långt ner så det börjar bli blött i marken här nu. Jag kommer vi ner här till ä, lilla älgsjön här då. Jag vill se. Det är första gången jag kommer ner till vattnet här. Vill se. Det är en brygga där. Så. Det är inte blött här va? Oh, det börjar bli blött här. Sjunker man ner snart, vet i vatten här så... Nej, inte här. Hur fan kan man göra en... Ja, det in en rinner i vattnet där, ja. det är en liten å här, eller som är en liten... Åh, ja. Men jag vet inte, det går en vek på andra sidan där faktiskt. Och... Ja, då ska vi ta på trycket där. Ja, vi befinner oss nere i Lilla älgsjön här. Det är en ganska liten sjö, måste jag säga. Ja, det, är... oh, det är svårt att se om det finns några fisk i den här lilla sjön. Men det är i alla fall en liten sjö, det här. Älvsjöberget har vi ovanför. Och så ska det gå en väg också, som är. På Ovanför där. Det är en liten bygga där. Om så kommer man längre ner här, så kommer man att sjunka ner i vattnet helt enkelt. Det är så nära han. Ja, jag fick in mig lite vatten här nu då. Med, med handens hjälp helt enkelt. Och det här är alltså en lilla älgsjön här, Och vi kan se en liten brygga. Jag tar slag där. Det är svårt att veta hur de kommer ner där. Tämmer blåsan. Hör lite småfåla som sjunger. Jag ser det mäktiga älgsjöberget. Det är en insekt, det är lilla älvsjön som det är i här, som förbinder stora älvsjön och flytt flyt, flyt i sjön, men vet inte om det kommer vatten till lilla älvsjön. Måste ha svångliga med fortsättningen för att de här drycksna sitter inte så bra. De vill gärna glida ner. Och jag vill inte fortsätta längre ner mot sjön heller här. För då kanske man börjar komma ner i vattnet. Men det här är i alla fall en brygga faktiskt. Nu har vi en brygga och det är lite oklart ifall eh, hur man kommer ner till den här bryggan. Och där inne är också en liten bäck där med vatten. Gör det ju. Ja, det här ser ut som en liten mobiltelefon men det är det ju inte. Man får vara försiktig om. Det fanns en med billigare. 228 kronor. Och det här kostar 499. Nästa är stereomikrofoner också. Och det är möjligt att de här billigare modellerna inte har en USB. Eller tvärtom, att de här dyrare har en USB-överföring helt enkelt. Så att här är det, det går att överföra till datorn via Audiokablar och 3,5 Hanar i, var i varje ände Nu kommer Eva Tala om det här för kärsten också Att jag har en mus i lägenheten Men det är inte någon damsmus Som det kallas för Okej men Tanta tante har väl inte Ordning på sin busk Utan de låter den växa fritt Kärsten har ganska kraftig Benstorm också med den här tajtsen kortklippt svart hår. Och sen... Eh, helt enkelt... Eh, ganska bred bak. Jag brukar för det mesta inte se varken Evel eller Kerstin, måste jag säga. Och eh, ja, de varken hörs eller syns. Man kan säga att man hörde grannarna lite mer i Märsta man ser så. Och hiss och hela helvetet. Och flygplan och skjutbanor och militärverksamhet och ja, you name it. Och grannar som hade borrmaskiner som fastnade i väggen och såna alltså här riktiga hemska saker och hammar höll de på mig som en plåtverk. Alla fruktansvärt. Och det var en de idiot som är på bara fram till 22 på kvällen. Alltså. Och så blev det, det blir liksom så här bättre och bättre. med det, det åren så försvann det där faktiskt. Det blev sällare och och till slut så trodde jag inte de hörde det någonting men Jag blev tokig på det här alltså. Det var som en bättre. och de är på bara fram till 22 på kvällen. Och sen på morgonen. Jag att det var någon som på kvällen mycket banka snabbt i, i väggen några gånger så här fort, då och så var det tyst. Det första vi hörde på morgonen var en som höll på sig också. Ja, I alla fall här har vi en liten däck som rinner med vatten här. Det rinner ut i flyt det här vattnet också. Jag har, tagit av, jag har tagit av med de här lurarna faktiskt nu, de här in-eslurarna. In kan höra lite fågelkvittor och ge här. Och så har jag tönt på låsan. Här. Nu är vi vid lilla älg Så Eva är ju snäll faktiskt. Och det gamla chatten som har varit här, det har vi glömt bort. Det var mycket konstigheter faktiskt. Falska anklagelser mot mig och så vidare. Fruktansvärt. Att jag höll på till halv tolv på nätterna med en massa konstiga ljud och det inte alls stämde. Det var mycket märkliga saker men det var länge sedan det där så att vi har gått vidare i livet. jag bor ju fortfarande i, i långsötan. Det är en miljon gånger bättre att bo här i alla fall det är det märsta på Slöjtegatan. i är ett jävla höghus och det är kallt på vintern och man får lyssna på hissen. Och grannar de spolade toaletter och herregud. De pissade och spolar får man lyssna på. Så lyhört det var va? Och så inför den kommande upprustningen så skulle vara 2012 också. Jag vill inte bo på gården och få en hyra på 9000. Man alltid ska man och åka in med en hörlura i öronen också. Måste få lära sig att... att Kunna lyssna på naturliga ljud som är i skogen helt enkelt här. Pip-ljud -pi och grejer alltså. Kommer någonting som stör så har man stoppat in och snabbt i örat. Vi fick köpa de här som går med, med bygglar över ören också men det var dålig kritik på dem faktiskt. Man hade gått sönder och lossnat och allt. Och. Det här är vandringsled som kommer upp till vägen helt enkelt. Det är inte heller bra att sitta inne i en lägenhet och ha massa funderingar och inte, och inte komma ut jäkla och jäkla gånga. Och alltid löste med såna här hörlurar och hörlurar, det ska alltid vara lurar i öronen. Här kan jag ju snabbt stoppa in dem i om det skulle vara något problem. Så att, nu lär vi nog få lite mer venda motvinn hem faktiskt. Den här går upp till Kempovägen där, det är såna treskyltar där borta, knivarleden allt var det står. Det kommer upp som en öppensbacke längre bort. När man står vid de här och så finns en, en, en vandringsled som går ner hit. Jag tittar på, på kartor och sånt. Så att nu måste vi lära oss också att inte bara ha såna här hörlurar i öronen hela tiden och ständigt med musik. För det blir lite för mycket ibland. Jag ligger och lyssnar med hörlurar på natten också nu. Faktiskt. Den som kommer från Pixmängden så småningom här, den ska gå i 12 timmar. Jag har kopplat in en, en, en trådlös sändare som tar signalen från, från studion där. In till mitt sovrum. Där jag har en högtalarbox och ansluter med hörlurar på 3,5a helt enkelt. fin signal. En trådlös Vad ser jag lyssnar med hörlura där. Det finns stereosignal. Och uh, tidigare så kunde jag höra människor någonstans som lyssnade på massor massa sportprogram eller vad det var. Och det ser att det fick man lyssna på en hel CD-skiva en gång genom, genom trådlösa hörlurar. Då körde på en annan frekvens som jag kunde få in på min trådlösa. kan ju älta också det gamla som har varit med livgardet och hela helvetet va? men Det var ju länge sedan som det tog slut va Så att eh, soldater med skjutvapen och sådana saker, det vill jag inte se någon mer För de hade med övningar ibland där i På militärt område, men nästan var det ju hundpatruller så att säga, ja, det var det Man kan hålla de här lurarna och skulle det bli problem så kan man stoppa in dem. Och även dra upp på Så Nu ska vi ta oss ner till Laggabacken. Vi ser någon myror som kämpar här också nu. Det är svårt att låta bli att trampa på dem faktiskt. Men som sagt, var, vi ska nog köpa en sån här musfälla nu då. Den ska finnas på Ica-butiken. Jag kan inte minnas att jag har sett Eva på Ica-butiken nämligen den gång. Jag filmade på bussen också en gång, det var en som jag trodde det var Kerstin där med glasögon och kortklippt. Men sen har jag sett en, en kärring på Ica som också har svart hår, kortklippt, med glasögon. Tillsammans med en gubbe, och Kerstin har ju ingen gubbe, så det kan vara en kopia till henne. Nu minns jag filmade på bussen en gång lite i Hedemora. Och den här lilla stigen här går ner till Laggabacksvägen helt enkelt. Som sagt, Det här in och ner till Lagrabacksvägen. Lite myror här på marken så att man får vara lite försiktig. Jag vet inte hon ser gammal ut Eva alltså. Vad händer om det kommer en ny granne där då? Åh, man får som att det är så pass tyst i huset, vet du. Ja, diktafon, ja, Det skulle man haft för många år sedan. Det skulle jag tyckte att ha sådana här USB-överföringar. Alltså, men det är inte det ännu på den här modellen. då, Så att det får ta sin tid. Det kommer ta många timmar föra över sen. Så att... Eh... Nu ska det se om jag kan ta mig hem överhuvudtaget. Svarta pruttar också, det var skit sa hon. Men vi får köpa en musfälla i alla fall och se att den lilla musen fastnar i den här fällan någon gång så att jag slipper plocka de här svarta musskitarna. För att det är helt klart att de här små svarta spetsiga hårda bitarna det är musskit helt enkelt. Som ligger på mina bord va. Och det är en liten racka över här som ligger och trycker och gömmer sig någonstans i lägenheten. Och så ligger jag och sover, då, är jag nu, då rör den på sig. Det hela är ju mycket konstigt. Så att, jag ska fråga Ica-butiken om all finns någonstans. Och så har vi sett en liten grej där. Offren Offra en liten ostbit. För att han ska inte få leva någon mer. Det går ju inte. Ja, nu har vi bofinken också här. Ja, det är otroligt mycket. Åtta till. Nu kan jag bryta inspelningen här, men nu ska jag spela in igen här, för vi är flera delar. Nu jag överföra nu jag trycka på något knapp Nu kör vi en ny inspelning helt enkelt. Det Vi alltså, upplever att det är flera inspelningar det här. Jag hörde mig själv prata i högtalar nämligen där. Så att om jag minns rätt så är det väl tredje inspelningen nu som jag, som jag trycker igång. Men det, det hela är väldigt enkelt i alla fall. Det är en röd knapp på höger sida. Va? Så det står eh, Recording där nr. Och så spelar det in. alltså Lampan lyser och man ser på displayen att det spelar in. Och så trycker man ju bara på stoppknappen. Det är ju så enkelt. Va? Mikrofonen tar vi upp. De här MP3-spelarna är ju krångliga att få fram. Det är ju sån pytteliten display och få fram att man spelar in också. Så att den här blir mycket bra. Så det kommer bli mer av Gunnar mikrofon ute nu. Det finns även en variant på Sverigekanalen också. Gunnar mikrofon live i studion. Jag kan sitta inom mig vid och köra Gunnar mikrofon. Men det är en annan sak. Det här är uteversionen. Den klassiska. Som är tillbaka igen. Och nu har vi en diktafon som vi använder här. Och det är tredje inspelningen vi gör och det finns alltså ingen USB-kabel, USB-anslutning att överföra till datorn utan eh, man får spela upp den här och så spela in då via datons line in helt enkelt det får man göra. Det är en liten procedur det där, man, det får ta den tid det tar helt enkelt. Och det är lite jobbigt också att alltid ha hörlurar och alltid ständigt lyssna på musik med lurar. Faktiskt. Ja, det var ju många människor många som hade hörlurar, såna här stora modeller och de här små va? Med tanke på hur mycket flyg, flygbulle redan är nere. Men det konstiga var att jag hade inga hörlurar på mig där nere. Där nere var det ju mycket liksom, ni förstår ju själva va? Det var lite olika där. Om man landade över Ruxelsberg till exempel, då var det ingen flyg som plågade Märsta. Då gick de i norr om, då. så då var det ju mycket, mycket bättre. Men när de kom söderut över soptipparna, då var det ett rent helvete alltså. Och en minut emellan i högtrafiken. Då. När man kunde se flyget komma där över Ruxelsberg, då kom de inte söderut den vägen. Då åkte de i norr om och svängde. Då skiftar ju också de här banorna. Man kan, man kan starta på en bana och, och göra tvärtom sen och landa på den. Det har med vindarna att göra helt enkelt där. Ja, nu är det nästan lite småmullet helt enkelt här. måste jag säga att det är faktiskt. Och... Äh är små, småkallt är det just nu faktiskt Det är en plastband också här Jag kan inte springa utan jag kan ju bara ta mig fram så här långsamt Men jag får ju vara tacksam i alla fall det här Och det går att dricka vatten också genom handflatan Så där kallt, rent och fint vatten från skogen Men man ska ha med sig en vattenflaska Så att det var ju en mist Jag ska ju ha sån här midjeväska sen Kanske även att koppla på en cykelväska också på sidan där som är djup och fin och man får plats med vattenflaskor och kex och grejer. Och snotraser måste man ha med sig också. Ja det är inte så jätteskönt. Det är lite molnsystem som skymmer solen här och det kommer också bli lite svalare nu under dagen också här. Och nästa vecka blir det inte nådigt Men det här blir mycket mycket kallare igen. Och när jag var ner till Ica-butiken sist där och apoteket så var det inte allt för sköna vindar. Så våren är lite smålurig måste jag säga faktiskt. Det ska vara en diktafon för att den är ju speciellt gjord för att göra inspelningar med en mikrofon helt enkelt. Och sen att det inte finns någon USB-anslutning. Det tror jag att det beror på att det är en billig modell. Jag tror att de här dyrare modellerna har, har en USB-anslutning. Och det här är lågprismodellen i alla fall och den är också jättefin. Liten som är mobiltän och inte så mycket att trycka på. Det ska vara enkelt att komma igång med en inspelning och enkelt att avsluta den och alltihopa här. Det ska vara enkelt alltså. Det, och det går inte att lyssna på någon musik och sånt utan det är bara för grundor och en mikrofon helt enkelt. Och här är det nästan mulet nu. Här är vi återigen en sån här Karlhygge här som Frida har gjort. Som gubben i stugan sa till mig att det är ren skövling det här alltså att, att göra så här med skogen. Och äh, det är lite tråkiga målsystem som skymmer solen just nu. Det är väl huset varmt i alla fall. Det är först nästa vecka som det kommer ett, ett djupt lågtryck här man ser. Det blir, blir betydligt kallare och mullet också. Och det finns varning för snö på morgonen och dag där också. Det var inte bra för skallen tror jag att vi på musik i hörluras tätt titt och tätt och hela efter allting, va ständigt, alltid. Nu går jag omkring och håller i de här och skulle vi komma någonting som stör va så får vi stoppa in dem snabbt. Så det blir lite jobbigt helt enkelt. Och där nere var det många, många som hade hörlurar, stora hörlurar, de här små också va? Det konstigt var att jag hade inga hörlurar när jag var ute i Märsta och cykla omkring och sånt Då tog man snart att han blev störd alls. Men inne i lägenheten hade jag ju trådlösa mycket. Men det blev lite jobbigt att också faktiskt. Jag hade problem med hörseln förut också när jag duschade. Jag blickade få vatten i när jag, jag stod nämligen framåtlutad. Nu står jag upp mer med huvudet. Och då får jag inte det här problemet. Jag lutade mig framåt förut och då kom det in vatten i örat så att jag hörde, Ibland så hörde jag väldigt dåligt periodvis på ett öra. Det släppte senare också. Jag har något med att hörsel på vänster öra men när jag fick vatten i öra så blev det ännu värre. Jag såg när jag framåt lutade duschen. Nu står jag upp ner med huvudet högre upp så att säga och då kommer det inte ner in i och hindrar hörseln där. Det är väldigt obehagligt det där faktiskt. Det var så, besatt som, som lock för örat. Jag har något nedsatt hörsel på järnörat. Så att jag kan aldrig få jobba på järnvägen heller. Jag har ju förtidspension också nu sedan 2008. Jag kan inte berätta allting i mitt liv. Jag måste behålla lite hemligheter också. Han ligger en gammal plåt, plåthink. Han det blåser lite små kalla vindar måste jag säga. Nu håller jag i mina hörlurar här. Så det kommer någonting som stör mina, min, mitt huvud här så får jag stoppa in honom snabbt. Vi ska lämna laggarbacken i alla fall här då ja. Och ska vi gå i ganska mulet reder tillbaka till Långsuttan. När man säger att Långsuttan nu har 1600 invånare så har man ju inte med de här asylsökande. För de är inte svenska medborgare, de är ju under utredning. Så man får ju lägga till också att det tillkommer några hundra Asylsöken, de är under utredning och de försvinner ju titt Det kommer här skåpbilar då. De har med sig stolar och, och, och lite madrasser och grejer så får de flytta helt enkelt. Det blir utvisade och sådana saker. Så nu ska det gå i ganska muligt är faktiskt tillbaka till Långsötan här. Det är ganska muligt väder nu faktiskt måste jag säga. Det här virket kan ligga, ligga och skräp också ganska länge innan de kommer att hämta det helt enkelt Det är fredag idag Och vi har den 25 och jag gjorde ett inlägg också på min blogg Klockan 1 på natten och liknande innan jag, jag knoppade igår Och nu är det muligt väder faktiskt Så Här kan vi se att det är tre där som har blommat ut Och nu kommer det motvind också här Vi kan se också här Där. Ja, jo då, nu är vi på väg tillbaka till Långköpen här. och Det är knappt jag hör vad jag säger här, men ä, jag kan i alla fall uppfatta min röst lite grann. Va. Och ä, det är mullet här. I princip faktiskt. Det är någon månsystem som skömer sikten helt enkelt här. <klarar> det är molnsystem som skömer sikten här nu. Det blåser upp ganska kalla vindar också här. Faktiskt, så att det äh, hade inget rör också här då. Och elkablar, går ju här. Så att nu äh, är jag på väg tillbaks till äh, långsötan här. Nu kör jag in äh, hörlurarna snabbt i örat här nu då. Så att... Äh, nu är vi på vägst tillbaks till långsötan här. Det är ganska muligt veder. Äh, det är ganska muligt väder helt enkelt hela. Så vi går tillbaks till långsötan. Det är ganska muligt väder. och går med mikrofon. 25 april 2014. Och nu är det ganska så muligt veder helt enkelt. Och nu hör jag Kiki Danielsson på ganska hög volym i mina stackars öron. Det var jag som försökte plåga mig med lite ljud här uppe i läggarbacken. Men nu tryckte jag in dem här snabbt i mina öron. Vi håller oss på kanten av vägen här. Och vi går alltså i riktning Lagabacken mot Långsötan. Och det är fredag den 25 april 2014. Och en diktafon har vi nu då som vi använder. Och det är en ganska stark mikrofon. Om är en lite mörkt ljud blir det. Ganska så mörkt, doft ljud. Men det är blir starkt och fint. Så att ni hör ju mig mycket bra. Ni hör ju mig väldigt bra helt enkelt. Ni kan uppfatta vad jag säger väldigt klart och tydligt. Och sen blir det ganska så mörkt, doft ljud. Men det är i alla fall inte så svagt. Utan det blir starkt och fint. Det ligger i bröstfickan här. Kom in i en skjorta och äh, <hör> då går vi alltså tillbaks till äh, Långsötan här nu då. Det här ska småkallt är det också för det är ganska muligt. Sen kommer elstolparna vidare in i skogen så här. Nu trycker jag ner ljuden lite grann här.